Жорж Сант, Консуело, Роман Читає Лілія Мироненко Розділ 22 Серед західних відрогів Карпатських гір, які відокремлюють Чехію від Баварії і носять у цих місцях назву Богемський ліс, ще височив, років сто тому, старий. Дуже великий замок, що називався, не знаю згідно з якою легендою, замком велетнів. Хоча він здалеку і схоже був на стародавню фортецю, але тепер являв собою лише панську садибу, оздоблену всередині у стилі Людовіка XIV, що вже тоді застарів, але все-таки залишався пишним і шляхетним. Феодальну архітектуру також було піддано доволі вдалим переробкам у тих частинах будинку, де жили графи Рудольштатти, власники цього багатого маєтку. Ця родина, чеська за походженням, онімечила своє прізвище, зрікшись реформації, в найтрагічніший момент Тридцятилітньої війни, мається на увазі переслідування протестантів після поразки чехів у битві при Білій горі 1620 року. Тридцятилітня війна, що сплюндрувала і спустошила країни Центральної Європи, тривала з 1618 по 1648 рік. Їх доблесний і шляхетний предок, непохитний протестант, був по-звірячому битий, Бандами солдатів-фанатиків на горі, недалеко від замку, його вдова, родом Саксонка, врятувала життя і статки своїх малих дітей, перейшовши в католицтво і доручивши виховання нащадків Рудольштатта єзуїтам. Через два покоління, коли над безмовною і пригнобленою Чехією остаточно утвердилося австрійське ярмо, а слава й нещастя реформації, здавалося, були забуті. Графи Рудольштатти продовжували жити в своєму маєтку, як благочестиві християни і вірні католики. Заможно, але скромно, як добрі аристократи і віддані слуги Марії Терезії. У давні часи вони виявили чимало доблесті і відваги на службі імператора Карла VI. І тому всіх дивувало, що останній представник цього знатного і доблесного роду, молодий Альберт, єдиний син графа Християна Рудольштатта, не взяв участі, що й на завершеній війні за престолонаслідування і досяг 30-річного віку, не спізнавши і не шукаючи іншої честі й слави, крім тої, яку мав за народженням і станом. Таке дивне поводження збудило підозру імператриці, а чи не є він однодумцем її ворогів. Але коли граф-християн удостоївся честі прийняти імператрицю в своєму замку, він зумів дати їй з приводу поводження сина пояснення, що, напевно, цілком її задовольнили. Зміст бесіди Марії Терезії з графом Рудольштаттом залишився загадкою для всіх. Якась дивна таємниця огортала домівку цієї набожної і щедрої на добродійність родини, яку майже ніхто з сусідів не відвідував уже років десять. Ніякі справи, ніякі розваги, ніякі політичні заворушення не могли змусити Рудольштаттів виїхати зі свого маєтку. Вони платили щедро і безмовно всі військові податки, не виявляючи ніякого хвилювання з приводу небезпеки і нещасть, які загрожували країні в цілому. І здавалося, жили якимось своїм життям, відмінним від життя інших аристократів, що викликало недовіру до них, хоча їхня діяльність виявлялася тільки в добрих і шляхетних учинках. Не знаючи, чим пояснити це безрадісне, відособлене життя графів Рудольштаттів. Їх звинувачували то в мізантропії, то в скнарості. ненависті, недовірі до людей, неприязні до суспільства чи людей взагалі, людину-ненависництво. То в але оскільки поводження їх спростовувало на кожнім кроці і те, і інше, то залишалося тільки дорікати їм за апатичність і холодність, говорили начебто граф християн, не побажав наражати на небезпеку життя свого єдиного сина й останнього представника роду цих згубних війн, а імператриця погодилася прийняти замість його військової служби грошову суму, достатню, щоб спорядити цілий гусарський полк. Аристократичні дами, які мали дочок наречених, говорили, що граф учинив дуже добре, коли ж вони дізналися, що граф християн збирається, очевидно, одружувати сина з дочкою свого брата, барона Фрідріха. І ще юна баронеса Амалія вже вийшла з монастиря в Празі, де виховувалась, і житиме відтепер у замку Велетні біля свого двоюрідного брата. Ці дами в один голос заявили, що замок Рудольштадтів – це вовчий барліг, а мешканці його – не товариські і дикі. Одне гірше за іншого. Лише кілька непідкупних слуг і відданих друзів знали сімейну таємницю, та свято зберігали її. Якось увечері ця поважна родина сиділа за столом, щедро заставленим дичиною і тими ситними стравами, якими в той час іще харчувалися наші предки в землі. Хоча вишуканість двору Людовіка XV уже змінила звички більшої частини європейської аристократії, величезний камін, де палали товсті дубові колоди, поширював тепло у величезній похмурі залі, граф християн щойно прочитав гучним голосом молитву, яку решта членів родини вислухали стоячи, численні служники, всі літні статечні, з довгими вусами, у національних костюмах, у широких шароварах мамлюків, неквапливо прислуговували своїм високоповажним панам. Капелан замку зайняв місце по праву руку графа, а його племінниця, юна баронеса Амалія, по ліву, з боку серця, як полюбляв говорити граф із виглядом батьківським і суворим. Барон Фрідріх його молодший брат, якого він завжди називав своїм молодим братом. Йому ще не було шістдесяти, сів напроти. Каноніса Вінцеслава Рудольштадт, його старша сестра, поважна сімдесятирічна особа, надзвичайно худа і з величезним горбом, усілася на одному краю стола. А граф Альберт, син графа Християна, і наречений Амалії, блідий, Неуважливий і похмурий, розташувався на іншому, навпроти своєї достойної тітки. Із усіх цих мовчазних людей Альберт, звичайно, менша, ніж будь-хто, хотів і міг внести пожвавлення в трапезу. Капелан був такий відданий своїм хазяям і так шанував главу родини, що говорив лише тоді, коли бачив по очах графа, що той бажає цього – Гра вже був людиною такого спокійного, зосередженого складу, що майже ніколи не шукав в інших відволікання від власних думок. Барон Фрідріх був людиною менш глибокого розуму, але більш жвавий і діяльний. Такий же лагідний і доброзичливий, як і старший брат. Він не мав його зібностей, і в ньому було менше внутрішнього вогню. Його релігійність була тільки звичкою і дотриманням пристойності. Єдиною його пристрастю було полювання. Він проводив на ньому цілі дні і повертався ввечері аж ніяк не втомлений. Організм у нього був, воїстину, залізний, але весь червоний, захеканий, голодний. Він їв за десятьох, а пив – за тридцятьох. За десертом він зазвичай пожвавлювався. І одразу починалися його нескінчені розповіді про те, як його собака Сапфір зацькував зайця, як інший собака Пантера вистажив вовка, як знявся у повітря його сокіла тіла. Його вислуховували з терплячою добродушністю, після чого барон, сидячи біля каміна у великому кріслі, оббитому чорною шкірою, непомітно засинав і спав так доти, поки аж дочка будила його, кажучи, що настав час лягати в постіль. Найбалакучішою зі всієї родини була Каноніса. Її можна було назвати навіть базікою, адже принаймні двічі на тиждень вона по чверті години обговорювала з капеланом генеалогію чеських, саксонських і угорських родів. Вона знала, як свої п'ять пальців – Усі родоводи, починаючи від королів і закінчуючи найбільш зубожілим дворянином. Що ж стосується графа Альберта, то в його зовнішності було щось страхаюче, юрочисте. У кожному жесті його відчувалася якась прикмета, у кожному слові чувся вирок. Чомусь зрозуміти це, мабуть, міг тільки добре обізнаний із сімейною таємницею. Варто було Альбертові відкрити рот, що, треба сказати, траплялося далеко не щодня, як і рідні служники з глибоким страхом і ніжною, болісною тривогою поверталися в його бік. Усі, за винятком юної Амалії, що ставилася здебільшого, з роздратуванням і глузуванням до слів свого двоюрідного брата, одна вона насмілювалася, Залежно від настрою, то зневажливо, то жартівливо відповідати йому. Ця молода білява дівчина, рум'яна, жвава і гарної статури, була надзвичайно вродлива, коли камеристка, прагнучи розігнати її тугу, називала юну баронесу перлиною та відповідала їй. На жаль, як перлина схована в своїй черепашці, так і я, похована в надрах моєї нуднющої родини у цьому жахливому замку велетнів. З наведених слів читачеві ясно, яку жваву пташинку було в'язнено в цій нещадній клітці. Того вечора врочисте мовчання, що панувало зазвичай у графській родині, особливо за першою стравою. Обоє старих аристократів, каноніса і капелан, мали солідний апетит. Який не зраджував їх ні в яку пору року було порушено графом Альбертом. Яка жахлива погода, мовив він, важко зітхаючи. Усі з подивом перезирнулися. Сидячи більше години за столом у залі із зачиненими дубовими віконницями, вони не підозрювали, що за цей час погода погіршилась. Цілковита тиша панувала зовні. І усередині, і ніщо не передвіщало грози, що насувалася. Проте ніхто не зважився суперечити Альбертові, лише Амалія знизала плечима. Після хвилинної тривожної перерви знову застукотіли виделки, і служники почали повільно переміняти страви. Невже ви не чуєте, як буйство й вітер серед ялин богемського лісу? «Невже оглушливе ревіння потоку не долітає до вас?» «Іще голосніше», – запитав Альберт, пильно дивлячись на батька. Граф християн нічого не відповів, а барон, який мав звичку завжди з усіма погоджуватися, сказав, не зводячи очей зі шматка дичини, який він у цю хвилину різав із такою енергією, начебто це був граніт. «Дійсно!» Вітер при заході сонця передвіщає дощ. Досить ймовірно, що завтра буде кепська погода. Альберт якось дивно посміхнувся. І знову все поринуло по хмуре мовчання. Але не минуло й п'яти хвилин, як страшний порив вітру, від якого задеренчали шибки величезних вікон. Завив, заверещав, ударив як батогом по воді, що наповнювала рів. І помчав увись до гірських вершин З таким пронизливим і жалібним стогоном, Що всі зблігли, крім Альберта, Який так само загадково посміхнувся, Як і першого разу. У цю хвилину, мовив він, Гроза жене до нас одну душу. Добре було б, якби ви, пане капелане, Помолилися за тих, Хто подорожує в наших суворих горах, «У таку жахливу бурю! Я молюся, що години і усієї душі!» – відповів тремтячий капелан. «За тих, хто мандрує тяжкими шляхами життя серед бур людських пристрастей!» «Не відповідайте йому, пане капелане!» – сказала Амалія, не звертаючи уваги на погляди і знаки, що попереджали її з усіх боків, аби вона не продовжувала цієї розмови. «Ви добре знаєте, що мій кузен знаходить приємність у тому, що мучить інших, говорячи загадками. Що стосується мене, то я зовсім не схильна розгадувати їх». Граф Альберт, здавалося, звертав не більше уваги на зневажливий тон своєї двоюрідної сестри, ніж вона на його дивні міркування. Він поставив лікоть просто на свою тарілку, що майже завжди стояла перед ним порожня і чиста, і вп'явся поглядом у камчатну скатертину, немов рахуючи на ній квіточки і зірочки. Насправді ж поринулий у якусь захоплену думу. Розділ двадцять третій Шалена буря налетіла під час вечері, Вечеря тут завжди тривала дві години, ні більше, ні менше, навіть у пісні дні, яких суворо дотримувалися. Причому граф ніколи не звільняв себе від ярма сімейних звичок, настільки ж для нього, як і настанови римської церкви. Грози були занадто часті в цих горах, а безкраї ліси, які ще вкривали тоді їхні схили, вторили шуму вітру і гуркоту грому, ревом від луня, надто добре знайомим мешканцям замку, щоб це явище природи могло так уже їх збентежити. Однак надзвичайне збудження графа Альберта мимоволі передалося його родині, і барон був би безсумнівно розсержений на те, що задоволення від смачної трапези зіпсовано, якби хоч на мить могла зрадити його доброзичлива лагідність. Він тільки глибоко зітхнув, коли страшенний удар грому, що пролунав на сам кінець ввечері, так перелякав дворецького, що той не поцілив ножем у кабанячий окіст, який розрізав у цю хвилину. «Справі, кінець!» – сказав барон, співчутливо посміхаючись бідолашному служнику, пригніченому своєю невдачею. «Так, дядечку, ваша правда!» Голосно вигукнув граф Альберт, підводячись із місця. «Справі кінець! Гуси та вбито!» Його спалила блискавка. Більше він не зазеленіє на весні. «Що ти хочеш цим сказати, сину мій?» Сумним голосом запитав старий християн. «Ти говориш про великий дуб на Шрекенштені?» «Так, батьку, «Я говорю про великий дуб, на гілках якого минулого тижня ми зваліли повісити два десятки ченців-августинців. Він починає сприймати століття за тижні», прошепотіла Каноніса, широко хрестячись. «Якщо ви бачили у вісні, любе дитя моє...» Підвищивши голос, звернулась вона до племінника. «Те... Що дійсно сталось Або мало статись Адже завдяки дивному випадку Ваші фантазії збувалися То загибель цього бридкого Напівзасохлого дуба Не буде для нас великою втратою З ним і зі скелею Що він отіняє Пов'язано в нас Стільки фатальних спогадів Що належать історії А я Зі жвавістю додала Амалія, задоволена, що може нарешті дати волю своєму язичку. Була б дуже вдячна грозі, якби вона позбавила нас цього жахливого дерева шибаниці, гілки якого нагадують кістяки, а зі стовбура, що поріз червоним мохом, не мав би сочиться кров. Жодного разу не проходила я повз нього ввечері без здригання». Шелест листя завжди так моторошно нагадував мені передсмертні стогони й хрипи, що, передавши себе в руки Божі, я втікала звідти без оглядки. Амалія, знову заговорив молодий граф, уперше за багато днів, поставившись із увагою до слів двоюрідної сестри. Ви добре зробили, що не проводили під гуситом цілі години? І навіть ночі, як це робив я, ви б побачили і почули там таке, від чого у вас кров застигла бужила, і чого ви ніколи не змогли б забути, замовкніть, — скрикнула молода баронеса, здригнувшись і відсахнувшись від столу, на який опоряся Альберт. — Я зовсім не розумію вашої нестерпної забави. «Наганяти на мене жах щоразу, як ви зволите розкрити рот!» «Дай Боже, люба Амалія, щоб ваш кузен говорив це тільки заради забави», – лагідно зауважив старий граф. «Ні, батьку, я говорю вам цілком серйозно. Дуб на скелі жаху звалився, розколовся на чотири частини» і ви завтра ж зможете послати дроворубів розрубати його. На цьому місці я посаджу Кипариз і, і назву його вже не гуситом, а покаянним. А скелю Жаху вам давно треба було назвати скелею Спокути. «Досить, досить, сину мій!» – мовив старий у страшенній тривозі. «Віджени від себе ці сумні картини!» і полиши Богові судити людські діяння. По хмурі картини канули в вічність, батько мій. Вони перестали існувати разом з дубом, з наряддям катування, що його грозовий вихор і небесний вогонь стерли в порох, Замість кістяків, що розгойдувалися на ньому, я бачу квіти і плоди, який колише зефір на гілках нового дерева, А замість чорної людини, Яка розводила щоночі багаття під гуситом, Я бачу, батьку, чисту світлу душу, Що ширяє над нашими головами. Гроза розвіюється, І, мої дорогі рідні, небезпека минула, Мандрівники тепер у безпеці, Дух мій спокійний, строк спокути минає, я почуваю, що відроджуюся до життя. О, сину мій улюблений, якби це було так, з глибокою ніжністю промовив свильованим голосом старий. І якби тільки ти міг позбутися всіх цих привидів і примар, які терзають тебе. Невже, Господь, пошле мені таку милість? Поверне моєму любому Альбертові спокій. Надію і світло віри. Не встиг старий договорити ці ласкаві слова, як Альберт тихо схилився над столом, і здавалося, раптово поринув у безтурботний сон. Тільки цього ще не вистачало, сказала юна баронеса, звертаючись до батька, засипати за столом дуже люб'язно нічого сказати. Цей раптовий і глибокий сон видається мені благодійною кризою, після якої в його стані має настати хоча б тимчасове поліпшення, — сказав капелан, з цікавістю дивлячись на молодика. — Нехай ніхто з ним не заговорює і не пробує його будити, — наказав граф Християн. Боже милостивий, — склавши набожно руки, гаряче молилася каноніса «Здійсни його пророкування, і нехай день його тридцятиріччя стане днем його повного видужання!» «Амінь!» – Благоговійно закінчив капелан. «Піднесемо ж серця наші до милосердного Бога!» – продовжував він. «І склавши йому подяку за прийняту нами їжу, будемо благати його простілення!» цього шляхетного молодого чоловіка, предмета наших спільних турбот. Усі підвелися для вдячної молитви і мовчки продовжували стояти, молячись кожне про себе за останнього з роду Рудольштадтів. Старий християн був такий схвильований, що дві великі сльози скотилися по його поблякли щоках. Старий граф Уже наказав своїм вірним служникам перенести сплячого сина в його покої, як раптом барон Фрідріх, палко бажаючи хоча б чимось виявити турботу про любого племінника, радісно і якось по-дитячому зупинив його. Знаєш, братику, мені спала на думку вдала ідея, якщо твій син прокинеться в себе на самоті після якого-небудь кепського сну. Його знову можуть обсісти різні похмурі думки. Накажи перенести його до вітальні і посадити в моє велике крісло. Для сну немає кращого за крісло всьому будинку. Там йому буде навіть зручніше, ніж на ліжку. А прокинеться він біля каміна, що весело палає, серед близьких, дружніх облич. Це правда, відповів граф. Його дійсно можна перенести до вітальні І покласти на великий диван Після вечері дуже шкідливо спати лежачи Заперечив барон Повірте, я це знаю з досвіду Його треба посадити в моє крісло Та, так, я неодмінно хочу Щоб він відпочивав саме в моєму кріслі Християн зрозумів, що відмовити братові значило б серйозно засмутити його, і молодого графа посадили в шкіряне крісло мисливця, причому сон його був такий близький до летаргічного, що він навіть і не відчув цього. Барон же, і сяючим гордим виглядом, сів в інше крісло і почав гріти ноги біля вогню, гідного стародавніх часів, тріумфально посміхаючись щоразу, коли капелан повторював, що цей сон має подіяти на графа Альберта найблаготворніше, Добряга збирався пожертвувати не тільки своїм кріслом для племінника, але й самим пообіднім сном, щоб разом з усіма оберігати його спокій. Але через чверть години до того освоївся зі своїм новим кріслом, що хропіння його почало заглушати Останні перекоти грому, що затихали вдалині. Раптом загудів великий дзвін замку, в який дзвонили тільки в разі незвичайних відвідувань. І незабаром старий Ганс, найстарший зі служників, увійшов до кімнати, тримаючи в руках великий конверт. Він мовчки подав його графові-християнові і вийшов до сусідньої кімнати, очікуючи наказів свого пана. Граф Християн розпечатав листа і, глянувши на підпис, передав його племінниці із проханням прочитати вголос. Сповнена цікавості і нетерпіння, Амалія підійшла ближче до свічки і прочитала вголос таке. «Високоповажний і ласкавий графе, ваша ясновельможність виявили мені честь, попросивши мене зробити вам послугу». Цим ви ощасливили мене ще більше, ніж усіма тими послугами, які зробили мені, і які живуть у моєму серці і у моїй пам'яті. Незважаючи на все моє прагнення виконати наказ вашої ясновельможності, я, однак, не сподівався так швидко, як того б мені хотілося, знайти для цього підходящу особу». Несподівані обставини сприяють виконанню бажання вашої ясновельможності, і я поспішаю направити до вас молоду особу, що відповідає необхідним умовам, але лише почасти посилаю її тому тимчасово, що ваша вельмишановна ласкава племінниця могла без особливого нетерпіння чекати, поки мої старання і пошуки... Приведу до більш досконалих результатів. Дівиця, що матиме честь передати вам цього листа, моя учениця і, до певної міри, моя прийомна дочка. Вона буде, як того бажає ласкава баронеса Амалія, люб'язною і приємною компаньонкою та знаючою викладачкою музики. Вона не має, що правда, тієї освіти – Яку ви шукаєте в наставниці вільно говорячи кількома іноземними мовами вона навряд чи знайома з ними настільки ґрунтовно щоб могла їх викладати музику ж вона знає в досконалості і співає прекрасно ви будете задоволені її талантом співом і манерою поводження не менше будете ви задоволені її лагідністю і шляхетністю характеру Ваші ясновельможності можуть сміливо наблизити її до себе, не боячись, що вона зробить який-небудь поганий вчинок або виявить недостойні почуття. Вона не хоче бути зв'язаною у своїх обов'язках стосовно вашого шановного сімейства і відмовляється від винагороди. Словом, я посилаю ласкаві баронесі не дуенню, не камеристку». А як вона зволила просити мене сама в писці, зробленій її прекрасною ручкою в листі вашої ясновельможності, компаньонку і подругу? Синьор Корнер, що дістав призначення при посольстві в Австрії, очікує наказу про свій виїзд. Але цілком ймовірно, цей наказ прибуде не раніше, як через два місяці. сеньора Корнер, його достойна дружина, а моя великодушна учениця бажає відвести мене із собою в Відень, де, вважає вона, моя кар'єра буде більш вдалою. Не сподіваючись на краще майбутнє, я все-таки приймаю її милостиву пропозицію, тому що прагну покинути невдячну Венецію, де я не бачив нічого, крім розчарувань, образ і зрадливої долі. Не дочекаюся хвилини, коли знову побачу шляхетну Німеччину, де я знав більш щасливі, радісні дні і де залишив гідних поваги друзів. Ваша ясновельможність добре знає, що посідає одне з перших місць у цьому старому, скривдженому, але неохололому серці. У серці сповненому вічної прихильності до вас і глибокої вдячності. Отже, вельмишановний графе, я припоручаю і ввіряю вам мою прийомну дочку, просячи вас для неї притулку, заступництва і благословення. Вона зуміє віддячити за ваші милості і постарається бути приємною та корисною молодій баронесі. Не пізніше, ніж через три місяці, я приїду за нею і привезу вам на її місце наставницю, що зможе укласти з вашою високоповажною родиною договір на більш тривалий строк. В очікуванні щасливого дня, коли я зможу потиснути руку кращому з людей, насмілюся назвати себе з повагою і гордістю найпокірнішим слугою та найвідданішим другом, вашої ясновельможності. Чуарісіма, стаматісіма, Ілюстрісима, найясніший, найшанованіший, найвидатніший. Ніколо Форпора, капельместер, композитор і вчитель співу. Венеція, місяця, дня 1700 н. року. Амалія, дочитавши цього листа, Підстрибнула від радості А старий граф Розчуленим голосом Кілька разів повторив Поважний Порпора Чудесний друг Достойна, шановна людина Звичайно, звичайно Сказала каноніса вінце Слава Відчуваючи з одного боку страх Що приїзд чужої людини Може чимсь порушити сімейні звички А з іншого боку Важання належним чином виявити гостинність приїжджій. Треба якнайкраще зустріти і прийняти її, аби тільки не знудилася вона тут. «Але ж де дядочку, моя майбутня подруга, моя дорогоцінна вчителька?» Вигукнула юна баронеса, не слухаючи розумувань тітки. «Напевно, вона незабаром і сама з'явиться». «Я з нетерпінням чекаю її!» Граф Християн позвонив. «Ганце, хто передав вам цього листа?» Запитав він старого служника. «Одна дама, ваша ясновельможносте». «Вона вже тут?» – вигукнула Амалія. «Де ж вона?» «Де?» «Вона у поштовій кареті біля звідного мосту». І ви змусили її очікувати біля брами замку, замість того, щоб зараз же вести до вітальні? Так, пані баронесо, взявши листа, я заборонив масшталіру зрушувати з місця. Міс за собою я звелів підняти, а потім вручив листа його ясновельможності. Але ж це безглуздо, непростимо змушувати наших гостей чекати в таку жахливу погоду. Можна подумати, що ми живемо в фортеці, і кожний, хто до неї наближається – ворог. Біжіть же скоріше, Гансе, біжіть! Але Ганс продовжував стояти нерухомо, як статуя. Лише в очах і очитався жаль, що він не може виконати розпорядження юної господині. Здавалося, навіть гарматне ядро пролетівши над його головою, неспроможне було б хоч трішки змінити незворушну позу, в якій він очікував наказів свого старого пана. «Любе дитя, вірний Ганс визнає тільки свій обов'язок і отримані накази», мовив нарешті граф християн із такою повільністю, що в юної баронеси закипіла кров. «Тепер Гансе Звеліть відчинити ворота і опустити міст. Нехай усі вийдуть на зустріч прибулій із запаленими смолоскипами. Вона в нас бажана гостя. Ганс не виявив ні найменшого подиву, діставши наказ відразу вести незнайомку до будинку, куди навіть найближчі родичі і найвірніші друзі не допускались інакше, як із запобіжними заходами. Каноніса пішла розпорядитися, щоб приготували вечерю для приїжджої. Амалія хотіла вже бігти до звідного мосту, але дядько запропонував їй руку, вважаючи за честь особисто зустріти гостю. І полки юні баронесі довелося величним, повільним кроком пройти до колонади біля під'їзду, де на першій сходинці вже стояла, щойно вийшовши з поштової карети. Мандрівна втікачка, консуело. Розділ двадцять четвертий Три місяці минуло відтоді, як баронеса Амалія забрала собі в голову, що їй необхідно не стільки для навчання, скільки для розваги мати компаньонку. І у своїй самотності вона не раз селкувалась уявити собі, яка буде її майбутня подруга. Знаючи похмуру вдачу Порпори, вона боялась, якби він не надіслав їй сувору і педантичного гуварнанку. Ось чому вона тайком написала професорові, попереджаючи його, що погано сприйме наставницю старшу 25 років. Немо було недостатньо висловити таке бажання своїм рідним, для яких вона була кумиром і повелителькою. Лист Порпори Привів їй захват, і вона зараз же створила в уяві зовсім новий образ. Музикантка, прийомна дочка професора, молода дівчина, а головне – венеціанка, була, на думку Амалії, якби спеціально для неї створена, створена за її образом і подобою. Тому вона трохи розчарувалася, коли заміж жвавої рум'яної дівчинки, про яку вона мріяла, Побачила бліду, сумну, надзвичайно збентежену дівчину, тому що, не кажучи вже про глибоке горе, що терзало бідолашну консуело, про в тому віддовгого шляху без зупинок, вона була ще пригнічена страшенними переживаннями останніх годин. Ця жахлива гроза в дрімучому лісі, ці повалені ялини, цей морок, прорізаний блідими блискавками. А особливо вийць цього похмурого замку, вийця мисливських псів барона, палаючись смолоскипи в руках безмовних служників. У всьому цьому було щось воїстину лиховісне, який контраст із зводом променистим Марчелло. Це такий рядок із псалма Марчелло і гармонійною тишею венеціанських ночей довірливою волею її минулого життя серед любові і життєрадісної поезії. Коли карета повільно проїхала по звідному мосту, і по ньому глухо застукали копита коней, коли зі страшенним скреготом за неї опустилися підйомні грати, консуелу здалося, що вона входить у дантівське пекло, і охоплена жахом, вона доручила свою душу богові, Цілком зрозуміло, що в неї був розгублений вигляд, коли вона з'явилася перед господарями замку. Побачивши ж графа християна з його витягнутим блідим обличчям, що зблякло від років горя, його довготелесу, лесу, суху з фігуру, одягнену в старомодний суртук, вона подумала, що перед нею примара середньовічного власника замку, і мимоволі відсахнулася ледве стримавши крик жаху. Старий граф, пояснюючи собі стан Консуело та її блідість, утомою після такої довгої подорожі в труській кареті запропонував їй руку, щоб допомогти зійти на ганок. У той же час він спробував сказати їй кілька привітних ласкавих слів, але крім того, що природа наділила поважного старого зовнішністю холодною, та стриманою, за багато років самотнього життя він настільки відвик від людей, що його боязькість тепер подвоїлася, під його, на перший погляд, поважною і суворою зовнішністю таїлися дитяча соромливість і здатність губитися. Озаяк він вважав за потрібне говорити з консело по-італійському, він знав мову непогано, але відвик од неї. Це ще збільшило його зніяковілість. Він ледве міг промимрити кілька слів, які дівчина, гарненько не розчувши, сприйняла за незрозумілу таємничу мову примар. Амалія, що збиралася при зустрічі кинутися до неї на шию, щоб відразу її приручити, не знайшлася, що сказати. З нею сталося те, що буває, із найсміливішими людьми Її заразила сором'язливість І стриманість інших Консуело вели до великої кімнати Де щойно повечеряли граф, бажаючи виявити гості увагу А разом з тим, побоюючись показати їй Свого сина в летаргічному сні Зупинився тут у нерішучості Тремтяча Консуело, почуваючи, що в неї підкошуються ноги опустилася на перший ліпший стілець. — Дядечку, — сказала Амалія, зрозумівши замішання старого графа, — мені здається, нам краще прийняти сеньору тут. Тут тепліше, ніж у великій вітальні, а вона, мабуть, страшенно промерзла від нашого холодного гірського вітру та ще в таку грозу. Я й сумом бачу, що наша гостя падає від утоми. І впевнена, що вона має потребу в гарній вечері і у відпочинку Набагато більше, ніж у всіх наших церемоніях Чи не правда, шановна сеньоро? Додала вона, зважуючись нарешті потиснути своєю пухкенькою ручкою знесилену руку консуело Звук цього свіжого, молодого голосу, що говорив по-італійському З різким німецьким акцентом Відразу заспокоїв Консуело. Вона підняла свої перелякані очі на гарненьке личко юної баронеси і погляд, яким обмінялися обидві дівчини, миттєво розвіяв між ними холод. Консуело зрозуміла, що це її майбутня учениця і що ця чарівна голівка аж ніяк не голова примари. У свою чергу вона потисла їй руку і зізналася, що її зовсім оглушив стукіт карети і дуже налякала гроза. Охоче підкорялася вона всім турботам амалії, пересіла ближче до палаючого каміна, дозволила зняти з себе мантилю і погодилася повечеряти, хоча їй зовсім не хотілося їсти. Помалу підбадьорена все зростаючою люб'язністю юної господині, вона остаточно прийшла до тями. До неї повернулася здатність бачити, чути і відповідати. Поки служники подавали вечерю, мова зайшла природно про порпору. Консуело з радістю відзначила, що граф говорить про нього, як про свого друга, не тільки рівного, але начебто такого, що в дечому перевищує його. Потім заговорили про подорож Консуело, про дорогу, якою вона їхала і про грозу, що, мабуть, налякала її. «Ми у Венеції звикли до ще більш раптових і більш небезпечних гроз», відповідала Консуело. Пливучи мостом у гондолах під час грози, ми навіть біля порога будинку щохвилини ризикуємо життям. Вода, що замінює нашим вулицям Бруківку, у цей час швидко прибуває і вирує немов море в негоду. Вона з такою силою несе наші тендітні гондоли здовж стін, що вони можуть легко розбитися вщентоб них, перш ніж нам удасться пристати, але незважаючи на те, що я не раз була свідком таких нещасних випадків, і зовсім не боягузлива, сьогодні, коли згори було скинуто блискавкою величезне дерево, що впало поперек дороги, я злякалась, як ніколи в житті. Коні зійнялися дибки, а машталір жаху закричав, прокляте дерево звалилося, гуси тупав. Чи не можете ви мені пояснити, синьоро баронесо, що це значить? Ні граф, ні Амалія не відповіли на це питання, вони тільки здригнулися і переглянулись. Отже, мій син не помилився, мовив старий граф. Дивно, дуже, дуже дивно. Знову стривожившись за сина, він пішов до нього в вітальню, а малія ж, склавши руки, прошепотіла. Тут яке ще клунство. Видно, сам дияволи з нами. Ці дивні загадкові слова знову наклали на консуело марновірний жах, що охопив її при вході в замок рудольштаттів. Раптова блідість Амалії, прочисте мовчання старих служників у червоних шароварах із дивно схожими один на одного квадратними багряними лицями, з тьмяними позбавленими життя очима рабів, які звикли до свого вічного рабства. Ця похмура кімната, оздоблена чорним дубом, яку змозі була освітити люстра з безліччю палаючих свіч, Сумовиті вигуки пугача, що відновив після грози своє полювання навколо замку, великі родинні портрети на стінах, величезні, вирізані з дерева голови оленів і диких кабанів, які прикрашали стіни, все до дрібниць будило в дівчині моторошну тривогу, що вляглася тільки на деякий час. Те, що повідомила їй потім юна баронеса також не могло сприяти її заспокоєнню. «Мила, сеньоро!» – сказала та, збираючись почастувати її вечерею. «Будьте готові побачити тут непояснимі, нечувані речі, частіше нудні, та іноді і страшні справжні сцени з романів. Якщо їх розповісти, ніхто не повірить, але ви мусите дати слово» що про все це збережете вічне мовчання. Баронеса ще продовжувала говорити, коли двері повільно розчинилися, і каноніса вінце слава, горбата, довгобраза, у строгому одіянні, при стріжці свого ордена, з якою вона ніколи не розлучалась, увійшла до зали з таким велично привітним виглядом, якого вона не набирала з того стопам'ятного дня, коли імператриця Марія Терезія, повертаючись зі своїм почтом із подорожі по Угорщині, виявила замку велетнів велику честь, зупинилася на годину відпочити і випити склянку Глінтвейну. Каноніса підійшла до Консуело, що від здивування переляку, забувши навіть підвестися, дивилася на неї блукаючим поглядом, зробила їй два реверанси і, виголосивши, по-німецькому, таку ґрунтовну й довгу, немов би заздалегідь приготовлену і заучену промову, поцілувала її в чоло. Бідолашна дівчина, похоловши як мармур, вирішила, що це поцілунок самої смерті і, мало не зомліваючи, ледве чутно пробурмотала слова подяки. Помітивши, що вона збентежила гостю більш, ніж припускала, каноніса вийшла в вітальню а Амалія вибухнула голосним сіміхом. Бьюсь об заклад!» – вигукнула вона. «Ви подумали, що перед вами тінь королеви Лібуше?» Це легендарна чеська правителька, яка відзначалася мудрістю і була наділена даром передбачення. Легенда про Лібуше наводиться в чеській хроніці Кузьми Праського. «Заспокойтеся!» «Це Каноніса, моя тітка, найнудніша і разом з тим найдобріша істота в світі!» Не встигла Консуело отямитися від переляку, як почула десь позаду. Скрип величезних угорських чобіт. Підлога буквально затремтіла під важкими розміреними кроками. І громіський чоловік із такою квадратною і багряною фізіономією що поряд із нею лиця служників здавалися блідими і кволими. мовчки пройшов через залу і вийшов у великі двері, які лакеї шанобливо розчинили перед ним. Консуело знову здригнулась, а Амалія знову розреготалася. «Це, – сказала вона, – барон Рудельштат, найзапекліший мисливець, найбільший сплюх і кращий із батьків». Він щойно прокинувся від свого побіднього сну у вітальні. Рівно о дев'ятій годині він встає з крісла і зовсім сонний, нічого не бачачи і не чуючи, проходить через цю залу, піднімається в півсні сходами і, не усвідомлюючи нічого, лягає постіль. Завтра на світанку він прокинеться бадьорий, жвавий, діяльний, як юнак і почне енергійно готувати до полювання собак, коней і соколів. Ледве закінчила вона свої пояснення, як у дверях показався капелан. Він теж був товстий, але малий з ростом і блідий, як усі люди лімфатичного складу. Споглядальне життя некорисне для ваговитих слов'янських натур, і повнота священнослужителя була хвороблива. Він обмежився тим, що шанобливо вклонився баронесі та її гості, сказав щось пошепки служнику, і зник у ті ж двері, куди вийшов барон. Одразу ж старий Ганс і один із тих автоматів, яких консуяло не в замозі була відрізнити одного від одного. До того вони були в усьому однакові, могутні і статечні, попрямували до вітальні, не маючи сили вдавати, начебто вона єсть. Консуела обернулася, проводжаючи їх очима, але перш ніж слуги дійшли до дверей, на порозі з'явилася нова істота, дивовижніша за всі попередні. То був юнак високого зросту, з надзвичайно гарним, але страшенно блідим обличчям, одягнений з голови до ніг, в усе чорне, розкішна оксамитована накидка, облямована куничим хутром. Була скріплена на його плечах золотими застібками. довге, чорне, як смола волосся, безладно звисало на його бліді щоки, обравлені кучерявою від природи шовковистою борідкою. Він зробив служникам, які рушили були йому назустріч, владний жест, і ті, відступивши, зупинилися нерухомо, немов прикуті його поглядом. Потім, обернувшись до графа Християна, який йшов за ним. Він промовив співучим голосом, у якому відчувалася надзвичайна шляхетність. «Запевняю вас, батьку, ніколи ще я не був такий спокійний. Щось велике сталося в моїй долі, і небесна благодать спустилася на наш будинок. «Нехай почує тебе Господь, дитя моє!» відповів старий простягаючи руки, якби для благословення. Юнак низько схилив голову під рукою батька, потім, випроставшись із лагідним, ясним обличчям, дійшов до середини кімнати. Злегка всміхнувся Малії, ледве торкнувшись пальцями простягненої неї руки, і кілька секунд пильно дивився на Консуело. Перенявшись мимовільною повагою до нього, Консуело вклонилася опустивши очі, він же, не відповідаючи на уклін, продовжував дивитися на неї. «Ця молода особа», – сказала йому по-німецькому каноніса, «та сама, що...» Але він перебив її, зробивши жест, що ніби говорив. «Мовчіть! Не заважайте плинові моїх думок!» Потім раптом одвернувся і, не виявивши ні подиву, і цікавості, повільно вийшов через великі двері. «Сподіваюся, ви вибачите, мила моя», звернулася до консуело Каноніса. «Даруйте, що я переб'ю вас, тітонько», сказала Амалія. «Ви говорите німецькою, але ж сеньора не знає цієї мови». «Мила, сеньоро», відповіла по італійському консуело. «У дитинстві я говорила кількома мовами, тому що багато подорожувала. І німецьку я ще пам'ятаю настільки, щоб усе прекрасно розуміти. Щоправда, я не зважуся заговорити нею, але якщо ви дасте мені кілька уроків, я впевнена, що незабаром з нею пораюся. «Виходить, зовсім як я!» – знову заговорила по-німецькому каноніса. «Я все розумію!» що говорить сеньора, а говорити сама її мовою не можу, але позаяк вона мене розуміє, я хочу просити її вибачити нечемність мого племінника, що не відповів на її уклін, тому що цей юнак сьогодні сильно занедужав і після непритомності, що сталося з ним, ще такий слабий, що мабуть не помітив її. Чи не так, братику? додала добра вінцеслава, збентежена своєю неправдою і шукаючи виправдання в очах графа Християна. Мила сестро, відповів старий, ви дуже великодушні, бажаючи виправдати мого сина, але нехай сеньора не дивується нічому. Завтра ми їй усе пояснимо з цією відвертістю з якою ми цілком можемо говорити з прийомною дочкою Порпори і, сподіваюсь, у найближчому майбутньому другом нашої родини. То була година, коли всі розходилися по своїх кімнатах, а в замку панував такий зразковий порядок, що якби молоді дівчата здумали засидітися біля столу, служники, які здавалися справжніми машинами, були б здатні, мабуть, не звертаючи уваги на їхню присутність, винести з цірці і погасити свічки. Консуело до того ж хотіла піти до себе, і Амалія провела гостю до шатної, комфортабельної кімнати, яку вона звеліла приготувати поряд зі своєю власною. «Мені дуже хотілося побалакати з вами годинку-другу», сказала Амалія, коли каноніса Виконавши обов'язок люб'язної господині, вийшла з кімнати. Мені не терпиться познайомити вас з усім, що тут у нас відбувається до того, як вам доведеться зіткнутись з нашими деваствами. Але ви, напевно, так утомилися, що більш за все хочете відпочити. Це нічого не значить, сеньоро, відповіла консуело, що правда, я вся розбита але стану мене такий збуджений, що боюся всю ніч не зімкночий. Тому ви можете говорити зі мною скільки завгодно, але тільки по-німецькому. Це буде мені корисно, а то я бачу, що граф і особливо каноніса не дуже сильні в італійській мові. «Давайте домовимося так», – сказала Амалія, – «ви зараз ляжете по постіль, а я в цей час піду накину капот» і відпущу покоївку, потім повернуся, сяду біля вас, і ми будемо говорити німецької доти, поки вам захочеться спати. Згодні? От усього серця, відповіла нова гувернантка. Розділ двадцять п'ятий Так знайте ж, дорога, почала Амалія, закінчивши свої приготування до задуманої розмови однак я й досі не знаю вашого імені», – сміхаючись, додала вона. «Час би нам відкинути всі титули церемонії. Я хочу, щоб ви мене звали просто Амалією, а я вас буду називати». «У мене іноземне ім'я, воно важко вимовляється», – відповіла Консуело. «Мій добрий вчитель Порпора, відправляючи мене сюди, наказав мені називатися його ім'ям». Покровителі, ючителі, звичайно, чинять так стосовно своїх улюблених учнів. І от відтепер я поділяю честь мати його ім'я з великим співаком Уберто. Його звуть Порпоріно, а мене – Порпоріна. Але це занадто довго. І ви, якщо хочете, називайте мене просто Ніна. Прекрасно! Нехай буде Ніна! погодилася Амалія. А тепер слухайте, мені треба розповісти вам досить довгу історію, бо якщо я не заглиблюся в сиву давнину, ви ніколи не зможете зрозуміти всього, що діється в нашому будинку. Я вся і слух, і увага, сказала Консуело, що стала порпоріною. Ви, Меланіно, певно, «Маєте деяке уявлення про історію Чехії?» «На жаль, ні», – відповіла Консуело. «Мій учитель, мабуть, писав вам, що я не здобула ніякої освіти. Єдине, що я трохи знаю, це історію музики. Що ж стосується історії Чехії, то вона так само мало відома мені, як і історія всіх інших країн світу». В такому разі, Сказала Амалія Стисло повідомлю те, що вам необхідно знати, щоб зрозуміти мою розповідь 300 злишком років тому Відомості про події чеської історії 15-го століття Взято Жорж Сант головним чином із книги Жака Ланфана Історія гусицьких війн і Базельського собору 1731 року Пригноблений і забитий народ, серед якого ви тепер опинилися, був великим народом, сміливим, непереможним, героїчним. Ним що правда, і тоді правили іноземці, а насильно нав'язана релігія була йому незрозуміла. Незлічені ченці придушували його. Розпусний, жорстокий король знущався з його гідності, топтав його почуття але прихована злість і глибока ненависть кипіли, наростаючи у цьому народові, поки нарешті вибухнула гроза. Іноземних правителів було вигнано, релігію реформовано, монастирі розграбовано і знищено, п'яницю Вінцеслава скинуто з престолу і ув'язнено. П'яниця Вінцеслав Вацлав IV 1361-й 1419 роки народження. Чеський король і римсько-німецький імператор вів розгульний спосіб життя, вступивши в конфлікт із чеською знаттю, двічі потрапляв у полон. 1400 року був скинутий курфюрстами з імператорського престолу. У боротьбі з великими феодалами намагався опертися на нижче дворянство та городян. Змучений невдачами своєї політики помер на початку гусицького повстання. Сигналом до повстання була страта Яна Гуса і Єроніма Праського. Ієронім Праський, це учень і сподвижник Яна Гуса, сприяв поширенню ідей русизму за межами Чехії, помер 1416 року. Двох мужніх чеських учених, які прагнули дослідити і пояснити таємницю католицизму. Їх було викликано на церковний собор. Йдеться про Константський собор 1414-18 років, скликаний для ліквідації великого розколу, одночасного перебування на папському престолі відразу двох або трьох пап і для боротьби з гусицьким рухом. Їм обіцяно було цілковиту безпеку і свободу слова, а потім їх засудили і спалили на багатті. Це зрадництво і мерзеність так обурили народне почуття честі, що в Чехії і в більшій частині Німеччини зараз же спалахнула війна, що тривала довгі роки. Ця кривава війна відома під назвою Гусицької. Незлічені і жахливі злочини – було вчинено з обох боків. Звичай були жорстокі і безжальні в той час по всій землі, а політичні розбрати і релігійний фанатизм робили їх іще більш лютими. Чехія була для Європи уособленням жаху. Не буду хвилювати вас описом тих страшних сцен, які тут відбувалися. Ви без того пригнічені виглядом цієї дикої країни. З одного боку – нескінченні вбивства, пожежі, епідемії, багаття, на яких живцем спалювали людей. Зруйновані і осквернені храми, повішені або кинуті в киплячу смолу священники і ченці. З іншого боку – перетворені на руїни міста, спустошені краї, зрада, неправда, звірства, тисячі гуситів, кинуті хорудники, цілі яри. До країв наповнені їхніми трупами, земля всипана їхніми кістками і кістками їхніх ворогів. Лютих гуситів довго ще не вдавалося здолати, з почуттям жаху ми й тепер вимовляємо їхні імена. А тим часом їхній патріотизм, їхня непохитна твердість, їхні легендарні подвиги, мимоволі пробуджують у глибині душі чуття гордості. І захоплення, і молодим умам, подібним до мого, часом буває важко приховати ці почуття. «А навіщо їх приховувати?» – наївно запитала Консуело. «Та тому, що після тривалої пертої боротьби Чехія знову підпала під ярмо рабства. Тому, Ніно дорога, що Чехії більше не існує». Наші володарі прекрасно розуміли, що воля релігії в нашій країні – це її політична свобода. От чому вони задушили й ту, і іншу. «До чого я не освічена?» – вигукнула Консуело. «Ніколи про щось подібне до того не чула і навіть не підозрювала, що люди бували такі нещасні і такі злі». Через сто років після Яна Гуса, володалі Амалія, новий учений, новий фанатик, бідний чернець на ім'я Мартін Лютер, знову розбудив у народі дух національної гордості, вселив Чехії і всім незалежним провінціям Німеччини ненависть до чужоземного ярма і закликав народ повстати проти пап. Наймогутніші королі залишалися католиками не стільки з любові до цієї релігії, скільки з жадоби необмеженої влади. Австрія з'єдналася з нами, щоб розчавити нас. І ось нова війна, названа тридцятилітньою, розтрощила, знищила нашу націю, і з самого початку цієї війни Чехія стала здобиччю сильнішого супротивника. Австрія поводилася з нами, як з переможеними. Вона відняла в нас нашу віру, нашу волю, нашу мову і навіть саме наше ім'я. Батьки наші мужньо чинили опір, але ярмо імператора все більше і більше душило нас. Ось уже 120 років, як наше дворянство розорене, знесилене поборами, битвами й катуваннями, було змушене або втікати з батьківщини, або змінити свою національність, відмовившись від свого походження, змінивши свої прізвища на німецький. Запам'ятайте це, відрікшись від своєї віри. Книги наші було спалено, школи зруйновано. Словом, нас перетворили на австрійців. Ми тепер усього лише провінція імперії». «У Слов'янській землі чути німецьку говірку, цим усе сказано. Ви тепер страждаєте від цього рабства і соромитеся його. Я це розумію і вже ненавиджу Австрію всім серцем». «Тихіше, тихіше!» – скрикнула юна баронеса. «Говорити це в голос небезпечно під похмурим небом Чехії». У цьому замку тільки в однієї людини вистачає хоробрості й божевілля вимовити те, що ви зараз сказали, моя дорога Ніно, і людина ця, мій кузен Альберт. Так ось причина смутку на його обличчі, сказала Консуело. При першому ж погляді я перейнялася мимовільною повагою до нього. О, моя прекрасна левиця святого Марка! Тобто венеціанка. Зображення крилатого лева прикрашало герб Венеції. Святий Марко вважався її патроном. Вигукнула Амалія, вражена шляхетною наснагою, що раптом опромінила бліде обличчя подруги. Ви все сприймаєте занадто всерйоз. Боюся, що через кілька днів мій кузен збудить у вас скоріше співчуття, аніж повагу. Одне може не заважати іншому», – заперечила Консуело. «Але що ви хочете сказати цим, дорога баронесо? Поясніть!» «Так слухайте ж мене гарненько!» – була далі Амалія. «Наша родина – строго католицька. Вона свято зберігає вірність церкві та імперії. Ми носимо саксонське прізвище, і наші предки по саксонській лінії завжди були правовірними». Якщо коли-небудь на ваше нещастя моя тітка Каноніса здумає познайомити вас з усіма заслугами наших предків, німецьких графів і баронів перед Святою Церквою, вона переконає вас у тому, що на нашому гербі немає ні найменшої цятки єресі. Навіть у той період, коли Саксонія була протестантською, Рудольштакти зволіли скоріше втратити своїх протестантських виборців, Аніж покинути лоно римської церкви. Але тітонька ніколи не зважиться звеличувати ці заслуги предків у присутності графа Альберта, інакше ви почули б від нього найразючіші слова, які будь-коли доводилося чути людським вухам. Ви все збуджуєте мою цікавість, не задовольняючи її. Поки що я зрозуміла тільки одне я не мушу виявляти перед вашою шляхетною ріднею, що поділяю ваші і графа Альберта симпатії до Старої Чехії. Ви можете, мила баронесо, покластися на мою обережність. До того ж, я народилася в католицькій країні, і повага до моєї релігії, так само, як і до вашої родини, змусить мене мовчати завжди, коли це буде потрібно. «Так, це буде розумно». Тому що, попереджаю вас іще раз, моя рідня страшенно педантична в цьому питанні. Що ж стосується мене, дорога Ніно, то я дуже поступлива, я не католичка і не протестантка. Виховувалась я в черниць, і, по правді сказати, їхні проповіді молитви мені добре таки набридли, та ж сама нудьга переслідує мене й тут. Тітка моя, Вінцеслава, поєднує в собі педантизм і марновірство цілого монастиря. Але я занадто дитя свого століття, щоб із духу суперечності кинутись у вир лютеранських сперечань. Треба зізнатися не менш од них. Гусити це така стародавня історія, що я захоплююся ними не більш, ніж подвигами греків і римлян. Мій ідеал це французький дух. І мені здається, ніщо не може бути вищим за розум, філософію, цивілізацію, які процвітають у милій, веселій Франції. Час від часу мені вдається тайкома насолодитися читанням її творів, і тоді здалеку, далеку би у вісні, крізь щілини своєї в'язниці, я бачу щастя і волю і задоволення. «Ви все більше дивуєте мене», – сказала консуело щиро. «Щойно розповідаючи про подвиги ваших давніх чехів, ви, здавалося, самі були натхнені їхнім героїзмом. Я сприйняла вас за патріотку чешку і навіть трохи за єретичку». «Я більш, ніж єретичка, більш, ніж чешка», – зі сміхом відповіла Амалія. «Я трошки невіруюча» і очайдушний бунтар. Я ненавиджу всяке ярмо, чи воно духовне, чи світське, і нишком подумки протестую проти Австрії, найманірнішої і найлицемірнішої ханжі. А граф Альберт такий же невіруючий, як і ви, і так само просякнутий французьким духом. У такому разі ви маєте відміно розуміти одне одного. «Навпаки, ми зовсім не розуміємо одне одного, і тепер, після всіх необхідних передмов, треба розповісти вам про нього. У мого дядька, графа Християна, не було дітей від першого шлюбу, у друге він оженився сорока років, і від другої дружини у нього було п'ять синів, які, як і їхня мати, померли від якоїсь спадкової хвороби». Від довгочасних страждань, які закінчувалися московою гарячкою. Ця друга дружина була чистокровна чешка, кажуть, красуня і розумниця. Я не знала її. У великій вітальні ви побачите її портрет. У пурпуровому плащі і у корсажі, всипаному коштовним камінням. Альберт разюче схожий на неї. Він шостий і останній з її дітей». Із усіх них тільки він досяг 30-річного віку, хоча це йому далося нелегко. Здоровий на вигляд, він переніс тяжкі недуги, і дотепер дивні симптоми мозкової хвороби змушують побоюватися за його життя. Між нами кажучи, я не думаю, щоб він набагато пережив той фатальний вік, за який не переступила його мати. Хоча Альберт народився. Від літнього батька організм у нього міцний, але душа, як він сам визнає, хвора, і хвороба ця все посилюється. Із малих літ у голові його блукали якісь незвичайні, марновірні думки. Чотирьох років він запевняв, начебто часто бачить біля свого ліжка матір, хоча вона померла, і сам він бачив, як її, її ховали. Вночі він прокидався, щоб говорити з нею. Тітку він це славу це так лякало, що вона вкладала в своїй кімнаті біля ліжечка дитини, кількох служниць. А капелан не знаю вже, скільки витратив святої води, щоб вигнати цю примару, скільки відслужив мес, прагнучи її втихомирити. Але ніщо не допомагало. Хлопчик, щоправда, довго не говорив про свої видіння. Але якось зізнався годувальниці, що він і тепер бачить свою милу маму, але не хоче про це нікому розповідати. Поза як боїться, що пан капелан знову почне вимовляти в його кімнаті різні злі слова, щоб перешкодити їй приходити. Це була невесела, мовчазна дитина. Його всіляко розважали, задеровували іграшками намагаючись зробити йому приємність, але все це наганяло на нього тільки ще більшу тугу. Нарешті вирішили не перешкоджати більше його схильності до навчання. І дійсно, діставши можливість задовольнити свою пристрасть, він трохи пожвавішав, але його тиха, млява меланхолія змінилась якимось дивним збудженням, яке перемежувалося нападами туги. Здогадатися про причини цієї туги і запобігти їм було неможливо. Так, наприклад, побачивши жебраків, він заливався слізьми, віддавав їм усі свої дитячі заощадження, дорікаючи собі і засмучуючись, що не може дати більше. Якщо на його очах били дитину або грубо обходилися з селянином, він так обурювався, що це закінчувалось або непритомністю, або конвульсіями, що тривали кілька годин. Усе це говорило про його добре серце і високі душевні якості, але навіть найпрекрасніші якості, доведені до крайнощів, перетворюються на вади або роблять людину посміховиськом. Розум маленького Альберта не розвивався паралельно з почуттями уявою, Вивчення історії – Захоплювало, але не просвіщало його. Слухаючи про людські злочини і несправедливості, він завжди якось наївно хвилювався, нагадуючи того короля варварів, який, слухаючи розповідь про страждання Христа, вигукнув, розмахуючи списом: "Якби я був там зі своїми воїнами, цього б не трапилось. Я порубав би тих злих євреїв на тисячі шматків". Альберт ніяк не хотів прийняти людей такими, якими вони були колись, і які вони й нині. Він звинувачував Бога в тому, що не всі люди створені настільки ж добрими і жалісливими, як він сам. І от завдяки своїй велелюбності він став, сам того не заважуючи, безбожником і мізантропом. Не в змозі зрозуміти те, на що сам він не був здатний. Альберт у 18 років немов мале дитя виявився нездатним жити з людьми і відігравати в суспільстві роль, що накладається його становищем. Якщо в його присутності хто-небудь висловлював одну з тих егоїстичних думок, що кишать у нашому світі, і без яких і він, мабуть, і не міг би існувати, Альберт, не рахуючись ні зі становищем цієї особи, ні з тим, як до неї ставиться його родина, відразу віддалявся від неї, і ніщо не могло змусити його бути з нею, хоча б просто чемним. Він оточував себе людьми із простолюду, обійденими не тільки долею, але часто й природою. Дитиною він сходився тільки з дітьми бідняків, особливо з калічними й дурниками, з якими всякій іншій дитині було б нудно і відразливо гратися. Цієї пристрасті він не втратив дотепер, і ви невдовзі самі в цьому переконаєтеся. Оскільки при всіх цих дивацтвах він був усе-таки безперечно розумний, мав прекрасну пам'ять, а ще здібності до мистецтв, то батько і тітка Вінцеслава, Слава, що виховували його з такою любов'ю, могли не червоніти за нього в товаристві. Його наївні витівки – Пояснювали сільським способом життя, а коли він заходив у них занадто далеко, намагалися під яким-небудь приводом усунути його від тих, хто міг би на це образитися. Але, незважаючи на всі його достоїнства та обдарування, графи Каноніса жахом спостерігали, як ця незалежна і багато до чого байдужа натура все більше і більше пориває зі світськими звичаями і умовностями. Але досі перебила свою співбесідницю Консуело. «Я не бачу нічого, що свідчило б про згадане вами божевілля. Це тому, що ви самі, очевидно, прекрасна і чиста душа», – відповіла Амалія. «Але, можливо, я стомила вас своєю балаканиною, і ви спробуєте заснути?» Нітрохи, шановна баронесо, благаю вас, продовжуйте, мовила консуело, і Амалія продовжувала свою розповідь. Розділ двадцять шостий. Ви кажете, миланіно, що не бачите ніяких особливих дивацтв у вчинках і в поводженні мого бідного кузена. Зараз я надам вам більш переконливі докази. Мій дядько і моя тітка, безумовно, найкращі християни і найдобріші старі на світі. Ці достойні люди завжди з надзвичайною щедрістю роздавали милостиню, роблячи це без найменшого чванства і марнославства. Так от, мій кузен вважав, що їхнє життя суперечить духу Євангелія. Він, бачте, хотів би, щоб вони... За прикладом перших християн, продавши все і роздавши гроші незаможним, стали самі жебраками. Якщо він із любові і поваги до них не говорив цього прямо, то й не приховав своїх поглядів. З гіркотою, оплакуючи долю нещасних, які вічно надриваються за роботою, вічно страждають, у той час як багаті її б'ють байдики і розкошують. Усі свої гроші він зараз же роздавав жебракам, вважаючи, що це крапля в морі, і одразу починав просити ще більші суми, відмовляти в яких йому не наважувалися. Тож гроші так з його рук, як вода. Він стільки роздав, що в усій окрузі ви вже не зустрінете жодного бідняка. Але я мушу сказати, що нам від цього не легше. Вимоги дрібноти цієї зростають у міру того, як вони задовольняються, і наші добрі селяни, раніше такі лагідні і смиренні, тепер, завдяки щедротам і солодким словам молодого пана, дуже високо піднесли голову, якби не було над ними імператорської влади, що з одного боку тисне нас, а з іншого боку все-таки оберігає, я гадаю, що наші маєтки і наші замки вже двадцять разів були б розграбовані і розгромлені з граями селян із сусідніх округів. Вони голодують унаслідок війни, але завдяки невичерпаному співчуттю Альберта його доброта відома на тридцять миль навколо, сіли нам на шию, особливо від часу всіх цих перепетій з престонаслідуванням імператора Карла. Мається на увазі війна за австрійську спадщину 1740-48 років. Коли граф християн, бажаючи напоумити сина, бувало говорив йому, що віддати все в один день – значить позбавити себе можливості давати завтра, той відповідав, «Батько мій любий, хіба немає в нас даху, що переживе всіх нас, тоді як над головами тисяч нещасних?» Лише холодне і суворе небо. Хіба в кожного з нас не більше одягу, ніж потрібно, щоб одягти цілу родину в лахмітті? А хіба щодня не бачу я за нашим столом такої кількості різних страв і чудесних угорських вин, якої вистачило б, аби нагодувати і підтримати всіх цих нещасних жебраків, виснажених нестатком і втомою? Чи сміємо ми відмовляти в чому-небудь? Коли в нас у всьому надмір, чи маємо ми право користуватися навіть необхідним, якщо в інших і того немає, хіба заповіти Христа тепер змінилися? Що могли відповісти на ці прекрасні слова і граф, і каноніса, і капелан? Самі ж виховали цього юнака в таких суворих і високих принципах релігії, і вони бентежилися, бачачи що вихованець їхній усе розуміє буквально, не бажаючи йти ні на які компроміси, що їх вимагає час, на яких, я гадаю, і ґрунтується всякий суспільний устрій. І ще гірше бувало, коли питання стосувалося політики. Альберт уважав потворними людські закони, що дають право володарям посилати на забій мільйони людей, розоряти Цілі величезні країни заради задоволення свого чистолюбства та марнославства. Ця його політична нетерпимість ставала небезпечною, і родичі не зважувалися вести його ні до Відня, ні до Праги, ні взагалі до великих міст, побоюючись, якби його фанатичні промови не зашкодили їм. Не менш турбували їх і релігійні переконання Альберта. При такій екзальтованій набожності його цілком могли прийняти за єретика, що заслуговує багаття або шибаниці. Він ненавидів пап цих апостолів Христа, що полчились у союзі з королями на спокій і благо народу. Він гудив розкіш єпископів, світський дух священників і чистолюбство всіх духовних осіб. Він цілими годинами... Викладав бідному каполанові те, що в сиву давнину вже говорили в своїх проповідях Ян Гус і Мартін Лютер. Альберт проводив цілі години, розпростершись на підлозі каплиці, поринулий у найглибші релігійні міркування, охоплений священним екстазом. Він дотримувався постів і віддавався помірності набагато суворіше, ніж того вимагала церква. Подикували навіть, що він носить волосяницю. Це такий грубий шорсткий одяг, виготовлений з волосу або вовни. І знадобилася вся влада батька і вся нижні стітоньки, щоб змусити його відмовитися від цих катувань, які, звичайно, чимало сприяли його екзальтації. Коли його добрі і розумні родичі побачили, чи він здатний за кілька років розтратити весь свій статок, а до того ж ще як противник Католицької церкви Юряду ризикує потрапити до в'язниці. Вони зі смутком у душі вирішили відправити його подорожувати. Вони сподівалися, що зустрічаючись із різними людьми, знайомлячись у різних країнах, з їхніми основними державними законами, майже однаковими в усьому цивілізованому світі, він звикне жити серед людей і жити так, як живуть вони. І ось його доручили гувернерові, хитрому єзуїтові, світському і дуже розумному чоловікові, що зрозумів і спів слова свою роль і взявся виконати те, чого не зважувалися йому висловити прямо. Відверто кажучи, було потрібно звабити і притупити цю непримиренну душу, зробити її придатною, для суспільного ярма, вливаючи в неї покраплі, необхідну для цього солодкого труту, марнославство, чистолюбство, байдуже спокійне ставлення до релігії, політики й моралі. Не суптеся так, мила Порпоріно, мій поважний дядько, проста і добра людина. З юних літ він дивився на все так, як йому це було прищеплено і вмів протягом усього життя, без святенництва і зайвих роздумів, приміряти терпимість і релігію, обов'язок християнина, з обов'язком можновладного вельможі. У нашім суспільстві і у наше століття, коли на мільйон таких людей, як усі ми, зустрічається один такий, як Альберт, мудрий той, хто йде разом зі століттям і разом із суспільством, а хто прагне повернутися на дві тисячі років назад, той безумець. Нікого не переконавши, він тільки обурює людей свого кола. Альберт подорожував вісім років. Він відвідав Італію, Францію, Англію, Пруссію, Польщу, Росію і навіть Туреччину. Додому повернувся він через Угорщину, південну Німеччину і Баварію. За весь час Цієї довгої подорожі він поводився цілком розсудливо, не витрачав більше, ніж дозволяло пристойне утримання, що призначили йому рідні, писав їм ласкаві ніжні листи і, не вдаючись ні в які міркування, просто описував усе бачене. А Батові ж своєму гувернерові він не давав ані найменшого приводу для скарг чи невдоволення. Повернувшись додому, на початку минулого року він, після перших обіймів і поцілунків, негайно кажуть, вийшов у кімнату своєї покійної матері і, замкнувшись, просидів там кілька годин. Потім, вийшовши звідти, страшно блідий, вирушив сам один у гори. У цей час абад вів відверту бесіду з канонісою Вінцеславою і капеланом, які зажидали щоб він не криючись розповів йому усе про фізичний і моральний стан молодого графа. «Граф Альберт», – сказав він їм, – «уже не знаю справді чому, чи тому, що подорож одразу змінила його, чи тому, що з ваших розповідей про його дитинство я склав собі про нього невірне уявлення». «Граф Альберт, – кажу я, – з першого дня нашого спільного життя був таким же?» яким ви його бачите зараз, лагідним, спокійним, витривалим, терплячим і надзвичайно чемним. За весь час він жодного разу не зрадив себе, і я був би найнесправедливішою людиною на світі, якби поскаржився хоч на щонебудь того, чого я так боявся, божевільних витрат, різких витівок, пишномовних промов, екзальтованого Аскетизму мені не довелося спостерігати. Він жодного разу не висловив бажання самостійно розпорядитися тими сумами, які ви мені довірили. Взагалі, він ніколи не виявляв ані найменшого невдоволення. Щоправда, я завжди запобігав його бажанню і, бачачи, що до нашої карети підходить жебрак, поспішав подати милостиню перш ніж він устигав простягнути руку. Можу сказати, що такий спосіб дії виявився дуже вдалим, майже не бачачи вбогостійний дух. Молодий грав, здавалося, зовсім перестав думати про те, що його колись так пригнічувало. Ніколи я не чув, аби він сварив кого-небудь, гудив який-небудь звичай, чи відгукувався осудливо про яке-небудь установлення. Його екзальтована набожність, що так лякала вас, поступилася місцем спокійному виконанні обрядів, як личить світській людині. Він бував при найблискучіших дворах Європи, проводив час у кращому товаристві, нічим не захоплюючись, але нічим і не обурюючись. Усюди звертали увагу на його красу, шляхетні манери, чемність без усякої пихатості. На його так і дотепність у бесіді. Молодий граф залишився таким же чистим, як найвихованіша дівиця, не виявляючи при цьому ніякої манірності поганого тону. Він бував у театрах, оглядав музеї, пам'ятники, говорив стримано і із зі знанням справи про мистецтво. Словом, у мене склалося уявлення про нього, як про цілком розсудливу, урівноважену людину. І мені зовсім не зрозуміло те занепокоєння, що він уселяв вам, якщо в ньому і є щось незвичайне, так це якраз почуття міри, обережність, холоднокровність, відсутність захоплені пристрастей, чого я ніколи ще не зустрічав у юнаку, настільки щедро обдарованому красою, знатністю і багатством. У цьому звіті не було нічого нового, він був лише підтвердженням частих листів абата рідним, але вони весь час боялися, чи не перебільшує він, і заспокоїлися лише коли він підтвердив повне моральне переродження мого двоюрідного брата, очевидно, не побоюючись, що той на очах родичів негайно спростує його своїм поводженням бата обсипали подарунками, подяками і почали чекати з нетерпінням повернення Альберта із прогулянки. Вона тяглася довго, і коли нарешті молодий грав з'явився до вечері, всі були вражені його блідістю і серйозністю. Якщо першу хвилину при зустрічі лице його сяяло ніжною і глибокою радістю, то тепер від неї не залишилося й сліду. Всі були здивовані і з занепокоєнням тихенько звернулися до абата за роз'ясненнями. Той глянув на Альберта і, підійшовши до родичів, що відкликали його куток, відповів із здивуванням. «Я не бачу нічого особливого в обличчі графа. У нього все той же шляхетний, спокійний вираз, який я звик бачити протягом тих восьми років, що маю честь перебувати при ньому». Граф християн цілком задовольнився такою відповіддю. «Коли ми розлучилися з Альбертом, – сказав він сестрі, – на щоках його ще грав рум'янець юності, а внутрішнє збудження часто, на жаль, надавало близько його очам і жвавості голосу. Тепер ми бачимо його засмаглим від південного сонця, трохи схудлим, ймовірно, від утоми, і більш серйозним» як цей личить сформованому чоловікові. Вам не здається, сестрице, що зараз він має набагато кращий вигляд? У його серйозності відчувається смуток, відповіла моя добра тітонька. Я ніколи в житті не бачила 28-літнього молодика, що був би таким млявим і таким мовчазним. Він ледве відповідає нам. Граф завжди був скупим на слова, заперечив бат Раніше це було не так, сказала Каноніса, якщо бували тижні, коли ми його бачили мовчазним і замисленим, то бували й дні, коли він надихався і говорив цілими годинами. Я ніколи не зауважував, заперечив бат, аби він зраджував ту стриманість, яку ви тепер у ньому спостерігаєте. Невже він більше подобався вам, коли говорив занадто багато? і своїми розмовами приводив нас у жах», – запитав граф-християн свою заклопотану сестру. «Ох, ці жінки!» «Так, але тоді він усе-таки жив», – сказала вона, «а тепер він справляє враження вихідця з того світу, байдужого до всього земного». «Такий характер молодого графа», – сказав Абак, – «він людина замкнута». Ні з ким не полюбляє ділитися враженнями і, кажучи відверто, не піддається впливу ніяких зовнішніх дій. Це властивість людей холодних, розсудливих, розважливих. Так уже він створений, і я глибоко переконаний, що, прагнучи розворушити його, можна тільки внести тривогу в його душу, далеко від усякої жвавості і небезпечної заповзятливості. О, я готова заприсягтися, що його справжній характер зовсім не такий? вигукнула Каноніса. Пані Каноніса, ймовірно, відмовиться від свого упередження проти такої рідкісної переваги, сказав абат. Справді, сестрице, сказав граф Християн, я вважаю, що пана Бат міркує досить мудро. Хіба не він своїми зусиллями та впливом досяг того? чого ми так прагнули, хіба не він запобіг нещастям, яких ми так боялись. Альберт був марнотратний, екзальтований, безрозсудно сміливий. Повернувся він до нас таким, яким йому належить бути, щоб заслужити повагу, довіру і шану оточення. Але повернувся потертим, як старовинна книга, мовила тітонька, а можливо озлобленим і з призирством до всього того, що не відповідає його таємним бажанням. Мені навіть здається, що він не радий нам, а ми ж почекали його з таким нетерпінням. Графий сам з нетерпінням прагнув додому, зауважив абат. Я прекрасно це бачив, хоча відкрито він цього не виявляв. Він же такий нетовариський, за природою своєю, він дуже стримана людина. Навпаки, завдачею своєю, він дуже експансивний, гаряче заперечила Каноніса. Він бував іноді запальний, а часом надзвичайно ніжний. Часто він сердив мене, але варто було йому кинутись мені на шию, і я негайно все йому прощала. Стосовно мене, йому ніколи нічого не доводилося заглажувати» сказав Аббат. «Повірте, сестрице, так набагато краще!» наполягав мій дядько. «На жаль!» – скрикнула Каноніса. «Невже завжди в нього буде цей вираз обличчя, що приводить мене в жах і надриває мені серце? Це гордий шляхетний вираз, який личить людині його кола!» сказав Аббат. «Ні!» Це просто кам'яне обличчя, вигукнула Каноніса. Коли я дивлюся на нього, мені здається, що бачу його матір, але не добру і ніжну, якою я її знала, а крижану й нерухому, якою вона намальована на портреті в дубовій рамі. Повторюю ваші ясновельможності, наполягала бат, що це звичайний вираз обличчя графа Альберта за ці вісім років. «На жаль, виходить, ось уже вісім жахливих років, як він нікому не всміхнувся, вигукнула, заливаючись слізьми, моя найдобріша тітонька. За ці дві години, що я не зводжу з нього очей, його стиснуті безкровні губи жодного разу не ожили в усмішці. Ах, мені хочеться кинутися до нього, пригорнути його до серця, дорікнути байдужості, навіть насварити, як бувало. Може й тепер, як колись, він, ридаючи, кинувся б мені на шию. «Бережи вас Бог від такої необережності, дорога сестро, мовив граф християн, змушуючи її відвернутися від Альберта, з якого та не зводила очей повних сліз. «Не піддавайтеся материнській слабкості», Вів він далі, «Ми вже з вами бачили, яким би була ця надмірна чутливість для життя і розуму нашого бідного хлопчика. Розважаючи його, усуваючи від нього всяке сильне хвилювання, пана Бат, дотримуючись вказівок лікарів і наших, умиротворив цю тривожну душу. Глядіть, не зіпсуйте всього, що він зробив, примхами» своєї легковажної ніжності. Каноніса погодилася з довадами брата і постаралася примиритись із крижаною холодністю Альберта, але вона не могла до цього звикнути і раз у раз шепотіла на вухо братові. «Що там не кажіть, християни? Але я боюся, що поводячись із ним, як із хворою дитиною, а не як із чоловіком, бат погубив його». Увечері, відходячи до сну, всі почали прощатись, Альберт шанобливо схилився під батьківським благословенням. Коли ж каноніса пригорнула його до своїх грудей, і він помітив, що вона вся тремтить, а голос її переривається від хвилювання. Він теж затремтів і, немов відчувши нестерпний біль, раптом вирвався з її обіймів. Бачите, сестрице, Пошепкій сказав граф, він від душевних хвилювань, ви йому шкодите. Кажучи це, граф сам далеко не заспокоєний і з хвилюванням стежив поглядом за сином, бажаючи перевірити, як той ставиться до абата, чи не віддає він тепер йому перевагу над усіма своїми. Але Альберт із холодною вічливістю клонився своєму гувернерові, Любий сину, мовив граф, мені здається, що я вчинив згідно з твоїми бажаннями та симпатіями, попрохавши пана абата не залишати тебе, як він мав намір зробити, а залишитися з нами якомога довше. Мені не хотілося, б, аби наше щастя знову бути разом. Затьмарилося для тебе якоюнибудь прикрістю, і я хочу сподіватися, що твій, шановний друг, допоможе нам зробити для тебе безхмарною цю радість побачення. Альберт відповів на це лише глибоким поклоном, і якась дивна посмішка майнула на його губах. На жаль, мовила бідолашна Каноніса, коли племінник вийшов. От як він тепер посміхається. Розділ 27. Під час відсутності Альберта графи Каноніса будували багато всяких планів про майбутність свого дорогого хлопчика, особливо про його одруження. З його красою, ім'ям і все ще дуже значним статком Альберт міг розраховувати на найкращу партію. Одначе в тому разі, коли б залишки апатії Відлюдкуватості перешкодили його світським успіхам, його рідні, що обожнювали його, тримали для нього про запас молоду дівчину з таким же знатним ім'ям, як і в нього самого, його двоюрідну сестру, що носить теж прізвище. Єдина дочка, вона була не така багата, як він, але досить гарна собою. Такими бувають. У шістнадцять років, дівчатка, красиві свіжістю молодості. Ця молода особа, баронеса Амалія фон Рудольштад, ваша покірна слуга і ваша нова подруга. Вона, говорили між собою старі, сидячи біля каміна, не бачила ще жодного чоловіка. Вихованка монастиря, вона з радістю вийде заміж аби тільки вирватися звідти, претендувати на кращу партію, вона не може. А що стосується дивацтв, які можуть зберегтися в характері її двоюрідного брата, то спогади дитинства, споріднення, кілька місяців близькості з нами, звичайно, все згладять і змусять її, хоча без родинного почуття, мовчазно переносити те, чого, можливо, не стерпіла б чужа. У згоді мого батька вони не сумнівалися, по правді сказати, власної волі в нього ніколи не було. Все життя він діяв так, як хотіли його старший брат і сестра Вінцеслава. Після двох тижнів уважного спостереження дядько й тітка зрозуміли, що останньому нащадкові їхнього роду внаслідок меланхолійності і цілковитої замкнутості характеру. Не судилося вкрити їхнє ім'я новою славою. Молодий граф не виявляв ані найменшого бажання відзначитися на якому-небудь полі діяльності. Його не тягло ні до військової кар'єри, ні до цивільної, ні до дипломатичної. На всі пропозиції він відповідав із покірним виглядом, що готовий підкоритися волі батьківській, але що йому самому? Не потрібно ні розкоші, ні слави. По суті, апатичний характер Альберта був повторенням, але в більшій мірі характеру його батька, в якого терпіння межує з байдужістю, а скромність є чимось на зразок самозречення, що виставляє мого дядька в трохи іншому світлі і чого немає в його сина, так це його гаряча, при тому позбавлена всякої пихатості і марнославства відданість громадському обов'язку. Альберт, здавалося, визнавав тепер сімейні обов'язки, але до громадських обов'язків, як ми їх розуміємо, ставився, очевидно, не менш байдуже, ніж у дитячі роки. Наші батьки, його і мій, воювали під знаменами Монте-Кукулі. Це евстрійський полководець, і військовий теоретик брав участь у 30-літній війні у війнах проти Швейцарії та Туреччини у 1670-х роках під час Нідерландської війни, очолив імперську армію проти французів. Проти Тюрена Тюрен Андрій Делатур-Довернь 1611-75 роки один із найвидатніших полководців Франції командував французькими силами в нідерландській війні 1672 78 років. У війну вони вносили фанатизм підігріти свідомістю імперської величі. У той час вважалося обов'язком сліпо коритися і сліпо вірити своїм владарям. Наш більш освічений час. Зриває ореоли з монархів, і сучасна молодь насмілюється не вірити ні імператорській короні, ні папській тіарі. Коли дядько намагався розбудити в синові давній лицарський запал, він прекрасно бачив, що всі його промови зовсім нічого не говорять цій скептично налаштованій людині, яка до всього ставиться з презирством. Якщо вже це так, не будемо йому суперечити». Вирішили дядько з тіткою. Не будемо шкодити цьому і без того сумному видужанню, в результаті якого замість розлюченого юнака нам повернули згаслого чоловіка. Нехай живе собі спокійно, як йому хочеться, нехай буде посидющим ученим філософом, як деякі з його предків, або ж пристрасним мисливцем, подібно до нашого брата Фрідріха» або справедливим поміщиком, що творить добро, яким старається бути його батько. Нехай він веде відтепер спокійне, сумирне життя старого. Він буде першим із рудольштаттів, що не знає молодості. Але позаяк не можна допустити, щоб з ним згаси наш рід. Треба скоріше оженити його, щоб спадкоємці нашої імені заповнили цю прогалину, на блискучих сторінках нашої історії. Хто зна, можливо, з волі проведіння лицарська кров його предків, мовби відпочиваючи в ньому, завирує з новою силою і відвагою в жилах його нащадків. І відразу було вирішено поговорити з Альбертом про одруження. Спочатку торкнулися цього питання злегка, але бачачи, що він до одруження – ставиться з такою ж байдужістю, як до всього іншого. Почали говорити з ним більш серйозно і наполегливо. Він заперечував, посилаючись на свою соромливість, на невміння поводитись у жіночому товаристві. «Треба правду сказати», – говорила тітонька, «що якби я була молодою жінкою, такий похмурий претендент, як наш Альберт, уселив би мені більше страху» ніж бажання вийти за нього заміж, і я б навіть горб свій не проміняла на його слова. Виходить, нам потрібно вдатися до останнього засобу, вирішив дядько, одружити його з Малією. Він знав її дитиною, дивиться на неї як на сестру, тому буде з нею менш соромливий, а оскільки вона характеру веселого і рішучого, то своєю життєрадісністю може вивести нашого Альберта з цієї меланхолії, якій він усе більше і більше піддається. Альберт не відхилив цього проекту, але й не висловився за нього. Він тільки погодився побачитися зі мною і ближче познайомитися. Вирішено було, ні про що мене не попереджати, щоб позбавити образи відмови, завжди можливої з його боку. Написали про це моєму батькові. Та, діставши його згоду, почали зараз же клопотати перед папою про дозвіл на наш шлюб, необхідний через близьке споріднення. Тим часом батько взяв мене з монастиря, і одного прекрасного ранку ми під'їхали до замку велетнів. Насолоджуючись свіжим сільським повітрям, я з нетерпінням чекала хвилини, коли побачу свого нареченого. Добрий мій батько, сповнений надій. Уявляв, начебто я нічого не знаю про шлюбний проект, а сам у дорозі, не зауважуючи цього, все мені вибовкав. Перше, що мене вразило в Альберті, це його краса та шляхетна постава. Зізнайся вам, дорога Ніно, що моє серденько сильно забилося, коли він поцілував мені руку, і протягом кількох днів кожний його погляд, кожне слово – приводили мене в захват. Його серйозність ані трошки не відштовхувала мене, а він, здавалося, не відчував у моїй присутності ні найменшої незручності. Як у дні дитинства він говорив мені «Ти», і коли з побоюванням порушитись війській пристойності намагався поправитися, рідні дозволяли йому це і навіть просили зберегти свою колишню фамільярність. У стосунках зі мною Моя веселість Часом викликала в нього Невимушену усмішку І наша добра тітонька Не тямлячи себе від захвату Приписувала мені Всю честь цього зцілення Яке вже вважала Остаточним Словом, він ставився до мене Лагідно, як до дитини І поки що Я задовольнялася цим Упевнена, що в недалекому майбутньому він зверне більш серйозну увагу на мою задерекувату усмішку і на мої гарні туалети, на які я не скупилася, щоб йому сподобатися. Одначе, незабаром на мою прикрість мені довелось переконатися, що він дуже мало цікавиться моєю зовнішністю, а туалетів просто не помічає. Якось тітонька звернула його увагу на чарівне, лазурово-блакитне плаття, що чудово окреслювало мою фігуру. А він почав запевняти, що плаття яскраво-червоне. абат, його гувернер, великий любитель компліментів, бажаючи дати йому урок чемності, втрутився, говорячи, що він відмінно розуміє, чому граф Альберт не розгледів кольори мого плаття. Здавалося б, Моєму кузенові випадала нагода сказати мені яку-небудь люб'язність із приводу троянд на моїх щоках і золота мого волосся, але він тільки сухо заперечив Абатові, що відрізняти кольори вміє не гірше за нього, і що плаття моє червоне як кров. Не знаю чому, але ці дивні слова і брутальність викликали в мені тремтіння. Я глянула на Альберта, і мені раптом стало страшно від виразу його очей. І з цього дня я стала більше боятися його, ніж любити. Незабаром я зовсім його розлюбила, а тепер і не боюся, і не люблю. Я просто жалію його, і тільки. Ви самі мало-помалу побачите, чому це так, і зрозумієте мене. Наступного дня ми збиралися вирушити за покупками до Тусти, найближчого міста. Я дуже раділа цій прогулянці. Альберт мав верхи супроводжувати мене. Я була готова і чекала, що він підсадить мене в сідло. Екіпажі були подані і стояли біля під'їзду. Та Альберт усе не з'являвся. Його служник доповів, що у призначений час постукав до нього в двері. Камердинера знову послали дізнатися, чи готовий молодий граф. Треба сказати, що у Альберта була манія завжди одягатися самому, без будь якої допомоги. Тільки вийшовши зі своєї кімнати, він дозволяв Камердинерові війти до неї. Даремно стукали до нього, він не відповідав. Стривожений цим мовчанням, старий граф сам вирушив до кімнати сина але йому не вдалося ні відчинити двері, замкнені зсередини, ні домогтися від Альберта хоча б одного слова. Усі почали вже турбуватись, але абат оголосив спокійним голосом, що в графа Альберта бувають іноді напади непробудного сну, начебто якогось засипання, і якщо його раптово розбудити, то він приходить у дуже збуджений стан, після чого Протягом кількох днів погано почувається. Але ж це хвороба, з тривогою вигукнула Каноніса. Не думаю, відповів абат. Я ніколи не чув, аби він на щонебудь скаржився. Лікарі, яких я запрошував під час такого сну, не знаходили в графа ніякої хвороби, а цей стан пояснювали перевтомою, фізичною або розумовою. Вони наполегливо радили не перешкоджати його потребі в повному спокої і забутті. «І часто це з ним буває?» запитав дядько. «Я спостерігав це явище лише п'ять-шість разів за всі вісім років», відповів абат. «І оскільки я ніколи не тривожив його, воно проходило без усяких неприємних наслідків». «І довго воно триває?» – запитала я у свою чергу, дуже розсерджена. «Більш або менш довго», – сказав абат, – «залежно від того, як довго тривало безсоння, що передувало цій втраті сил або викликало її. Але знати це неможливо, тому що граф сам не пам'ятає причини або не хоче про неї говорити». Він дуже багато працює і приховує це з рідкісною скромністю. Виходить, він дуже начитаний, запитала я. Надзвичайно, відповів абат. І ніколи цього не виявляє. Він робить із цього таємницю і навіть сам не підозрює всієї глибини своїх знань. Навіщо ж вони йому в такий разі? Геній «Як краса!» – відповів улесливий єзуїт, дивлячись на мене масними оченятами. «Це милості неба, що не вселяють ні гордості, ні хвилювання тим, хто ними наділений. Я зрозуміла його наставляння, і, як ви можете собі уявити, ще більше розлютилася. Вирішили відкласти прогулянку до пробудження мого кузена» але коли по закінченні двох годин він так і не з'явився, я скинула свою чудову амазонку і сіла вишивати за п'яльці. Не приховую, при цьому я багато порвала шовку і пропустила чимало хрестиків. Я була обурена з ухвалістю Альберта, як він сімів, сидячи над своїми книгами, забути про майбутню прогулянку зі мною, і тепер Спати непробудним сном, у той час, як я його чекаю. Час ішов, і мимохід довелося відмовитись від поїздки до міста. Мій батько, цілком задовольнившись, поясненнями аббата, взяв свою рушницю і приспокійно вирушив стріляти зайців. Тітонька, менш спокійна, разів двадцять, піднімалася до кімнати племінника, щоб послухати біля його дверей. Але там панувала мертва тиша, нечутно було навіть його подиху. Бідолашна стара була в розпачі, бачачи, до чого я незадоволена, а дядько християн, аби забутися, взяв книжку духовного змісту, сівся в куточку вітальні і заходився читати з такою смиренністю, що я готова була вистрибнути в вікно з досади». Нарешті вже надвечір тітонька вся сяюча прийшла сказати, що Альберт прокинувся і одягається. Альберт порадив нам із появою молодого графа не виявляти ні подиву, ні занепокоєння, не ставити йому ніяких запитань і тільки намагатися відволікти його, якщо він буде засмучений тим, що сталося. «Але якщо мій кузен не хворий?» «Виходить, він маніяк. як?» – вигукнула я, розлютившись. «Я зараз же пошкодувала просказане, побачивши, як змінилося від моїх жорстоких слів обличчя бідолашного дядька. Але коли Альберт, наче й не було нічого, війшов, не вважаючи за потрібне навіть вибачитися, і видно, нітрохи не підозрюючи про наше невдоволення». Я обурилася і дуже сухо з ним привіталася. Він навіть не помітив цього. Здавалося, він був весь поринулий у свої думи. Увечері моєму батькові спало на думку, що Альберта може розвеселити музика. Я ще жодного разу не співала при ньому. Моя арфа прибула тільки напередодні. Не перед вами, чи на порпоріно, мені хвастатися своїми пізнаннями в музиці, але ви самі переконаєтеся, що в мене непоганий голосок і є природжена музикальність. Я змусила довго просити себе, мені більше хотілося плакати, ніж співати. Альберт не проронив ні слова, не виявивав ні найменшого бажання послухати мене. Нарешті я все-таки погодилася, але співала дуже погано. І Альберт, наче я терзала йому слух, був настільки грубий, що після декількох тактів вийшов із кімнати. Мені довелося прикликати на допомогу все моє самолюбство, всю мою гордість, аби не розплакатися і доспівати Арію, не порвавши зі злості струнарфи. Тітонька вийшла слідом за племінником. Батько мій зараз же заснув а дядько чекав біля дверей повернення сестри, щоб довідатися від неї, що із сином. Лише абат розсипався переді мною в компліментах, але вони злили мене більше, ніж байдужість інших. «Очевидно, мій кузен не любить музики», – сказала я. «Навпаки, він дуже її любить», – відповідав абат. «Але це залежить». Від того, як співають Перебила я його Від його душевного стану Вів далі він Не зніяковівши Іноді музика йому приємна Іноді шкідлива Очевидно, ви так його зворушили Що він не мав сили Володіти собою І пішов, злякавшись Якби не виявити своїх почуттів Ця втеча Має вам лестити більше за всякі похвали. У лестощах Єзуїта було щось хитре і глузливе, що збуджувало в мені ненависть до цієї людини, але незабаром я позбулася його. Як ви це зараз побачите? Розділ двадцять восьмий Наступного дня моїй тітоньці що стає говіркою лише тоді, коли вона чим-небудь дуже схвильована, спала на думку затіяти бесіду за батом і капеланом, а поза як, окрім родинних уподобань, які поглинають її майже цілком, єдиний в світі, що її цікавить, це велич нашого роду, то вона не забула розпотякатися щодо свого родоводу, доводячи обом священникам, що наш рід, особливо по жіночій лінії, найзнаменитіший, найчистіший, словом, найкращий із усіх німецьких родів. Аба слухав терпляче, капелан з благого як раптом Альберт, який, здавалося, зовсім не слухав тітоньку, перебив її з легким роздратуванням. «Мені здається, мила тітонько, ви помиляєтеся?» Щодо переваги нашого роду, що правда і дворянство, і титули, отримані нашими предками, досить давно, але рід, що втратив своє ім'я і, так би мовити, відрікся від нього, що змінив його на ім'я жінки чужої за національністю і вірою. Такий рід втрачає право пишатися своїми стародавніми доблестями і вірністю своїй країні. Це зауваження зачепило канонісу «заживе» і, помітивши, що абат насторожився, вона визнала за потрібне заперечити племінникові. «Я не згодна з вами, любий мій», – сказала вона. Не раз бувало, що який-небудь іменитий рід підносився ще більше, приєднавши до своєї імені ім'я материнської лінії, щоб не позбавити своїх спадкоємців честі» походити від жінки доблесного роду. Але тут цей приклад непридатний, заперечив Альберт з невластивою йому наполегливістю. Я розумію, що можна з'єднати два славних імені. Я вважаю цілком справедливим, аби жінка передала дітям своє ім'я, приєднавши його до імені чоловіка, але повне знищення імені чоловіка видається мені образою з боку тої, котра цього вимагає, і низькістю з боку того, хто цьому підкоряється. Альберте, ви згадуєте події із занадто сивої давнини, мовила з глибоким зітханням Каноніса, і наводите приклад що я менш удалий, аніж мій. Пан слухаючи вас, міг подумати, що якийсь чоловік наш предок, «Був здатний на ницість, оскільки ви так прекрасно поінформовані про речі, що, як я гадала, майже вам невідомі. Ви не мусили б зауважувати з приводу політичних подій настільки далеких від нас. Дякувати Богові!» «Якщо сказане мною вам неприємно, тітонько, я зараз наведу факт, що змиє всяке ганебне обвинувачення з пам'яті нашого предка Вітольда». Останнього з Рудольштаттів. Це, мені здається, дуже цікавить мою кузину. Зазначив він, бачачи, як я витріщила на нього очі, вражена тим, що він, у супереч своїй звичайній мовчазності і філософському напряму думок, раптом пустився в таку суперечку. Хай буде вам відома, Амалія, що нашому прадідові братиславу. Ледь виповнилося чотири роки, коли його мати Ульріка Рудольштад визнала за потрібне затаврувати його ганьбою, віднявши в нього його справжнє ім'я, ім'я його батьків, Одебрад, і давши йому натомість те саксонське ім'я, що ми тепер носимо разом з вами. Ви не червоніючи, а я не пишаючись ним. На мою думку... Принаймні даремно згадувати про речі, настільки далекі від нашої епохи, мовив граф християн, якому видно було не по собі. Мені здається, що тітонька заглянула ще більш далеке минуле, розповідаючи нам про великі заслуги Рудольштаттів, І я не розумію, що поганого втім, якщо хто-небудь із нас, випадково згадавши, що він чех, а не саксонець за походженням що його звати Подебрад, а не Рудольштад, почне розповідати про події, які сталися всього яких-небудь сто двадцять років тому. Я знав, утрутився абат, який слухав Альберта з великою цікавістю, що ваш іменитий рід у минулому був споріднений з королівським родом Георгія Подебрада, але не підозрював, що ви прямі його нащадки, які мають право мати його ім'я. «Це тому, – відповів Альберт, – що тітонька, яка так добре розбирається в генеалогії, визнала за потрібне вилучити й свої пам'яті те стародавнє і благородне древо, від якого походимо ми, але те генеалогічне древо, на яке кривавими літерами занесено нашу славу і похмуру історію, ще височіє на сусідній горі». Поза як Говорячи це, Альберт пожвавлювався все більше й більше, але це дядька робилося все похмурішим. Абат, хоча в ньому й була зачеплена цікавість, спробував б перемінити розмову, але моя цікавість була занадто сильною. Що ви хочете сказати цим, Альберте? вигукнула я, підходячи до нього. Я хочу сказати те, що кожен з роду подєбрадів мусив би знати, відповів він, «Я хочу сказати, що на старому дубі скелі Жаху, На який ви щодня дивитеся зі свого вікна, Амаліє, І під покров якого я раджу вам ніколи не сідати, Не сотворивши молитви, Триста років тому висіли плоди важчі За ті висохлі жолуді, які тепер майже не ростуть на ньому». «Це жахлива історія», – промимрив переляканий капелан. «Не розумію, хто міг про це розповісти графові Альбертові. Місцева легенда, а можливо, щось іще більш достовірне», – відповів Альберт. «Хоч як спалюй сімейні архіви і історичні документи, пане капелане, хоч як виховуй дітей у невіданні минущини, хоч як змушуй мовчати» простодушних людей за допомогою суфізмів, а слабких за допомогою погроз. Ні страх перед деспотизмом, ні боязнь пекла не можуть заглушити тисячі голосів минулого. Вони несуться звідусіль. «Тисячі голосів минулого» тут і в інших епізодах роману виявився інтерес Жорсан до переселення душ, який проповідував П'єр Леру. Утверджуючи ідею єдності всього людства і необхідності боротьби за спільне, щасливе майбутнє. Ні, ні, вони занадто гучні, ці жахливі голоси, щоб слова священника могли змусити їх замовкнути. Коли ми спимо, вони говорять нашим душам устами примар, які підводяться з могил, аби попередити нас. Ми чуємо ці голоси. Серед шуму природи вони, як колись голоси богів, у священних гаях виходять навіть із стовбурів дерев, аби розповісти нам про злочини, про нещастя і подвиги наших батьків. Навіщо, мій бідолашний хлопчику, ти мучиш себе такими сумними думками і фатальними спогадами? мовила каноніса. Це ваша генеалогія, тітонько. Це подорож, яку ви щойно здійснили в минулі століття. Це вони розбудили в мені спогад про п'ятнадцять ченців, власноручно повішених на гілках дуба одним із моїх предків. Так, моїм предком, найбільшим, найстрашнішим, найзавзятішим, тим, кого називали грізний сліпець, непереможним яном жишкою, поборником чаші. Грізний сліпець це військовий вождь повсталих гуситів Ян Жижка, 1370-1424 роки, який у молодості втратив око у 1421 року при облозі замку Рабі. Його було тяжко поранено, і він повністю осліп. Одначе Жижка залишався на своєму бойовому посту і ні разу не зазнав поразки. Його помічники описували йому хід битви та місцевість, і сліпий полководець керував рухом армії, безпомилково визнаючи напрям її ударів. Поборник Чаші У середньовічі в католицькій церкві утвердилася традиція, за якою священники причащалися хлібом і вином, а миряни – тільки хлібом. Послідовники Гуса – Виступили з вимогою причастя під обома видами, тобто не тільки хлібом, але й вином і чаші. В умовах національної та релігійної боротьби питання про два види причастя набуло надзвичайної актуальності і гостроти. Чаша, яка зображувалася на знаменах повсталих гуситів, слугувала символом рівності, запереченням привілеїв духовенства, помірковані гусити із середовища заможного бюргерства та дворянства, які називалися «чашниками» або «калекстинами» від латинського «калекс» – «чаша». Задовольнялися вимогою причащання мирян під обома видами та ліквідації світської влади духовенства. Гучне, ненависне ім'я глави таборитів – сектантів, які під час гусицьких воєн перевершували своєю енергією, Хоробрістю, жорстокістю всіх інших реформаторів, уразило, мов удар грому, обох священників. капела навіть перехрестився, а тітонька, що сиділа поруч із Альбертом, мимоволі відсунулася від нього. Таборити це радикальні гусити, головним чином селяни та міська біднота, які не обмежувалися вимогою обрядового зрівняння і прагнули знищення. Феодального ладу в цілому, створення суспільства, де не буде гніту і злиднів. Центром селянсько-плебейського руху були поселення на горі табор у південній Чехії. Таборицькі армії воювали з ворогом як у самій Чехії, так і за її межами. Гідність дій таборитів і чашників установлювалася тільки в моменти зовнішньої небезпеки, загострення класових суперечностей у ході розвитку чеської реформації. В остаточному підсумку призвело до відкритої збройної боротьби між ними. У вирішальній битві біля Липан 30 травня 1434 року таборити зазнали поразки, а 1452 року Ірджі Подебрат захопленням табору завершив розгром селянсько плебейського руху. «Боже мій!» «Боже, милостивий!» – скрикнула вона. «Та про що і про кого говорить цей хлопчик? Не слухайте його, пане абате! Ні, ніколи, ніколи наша родина не мала нічого спільного з тим окаянним, чиє мерзенне ім'я він щойно вимовив. Говоріть за себе, тітонько!» – рішуче заперечив Альберт. «Ви – Рудольштату душі, хоча в дійсності...» «Походити від подебрадів, але в моїх жилах тече на кілька крапель більше чеської крові і на кілька крапель менше крові іноземної. У родовідному древі моєї матері не було ні саксонців, ні баварців, ні прусаків. Вона була чистої слов'янської раси. Ви, тітонько, очевидно, не цікавитеся шляхетним походженням, на яке не можете претендувати, а я...» Дорожачи своїм особистим славним походженням. Можу повідомити вам, якщо ви не знаєте, і нагадати вам, якщо ви забули, що в Яна Жишки була дочка, що вийшла заміж за графа Прохалиця, і що мати моя сама Прохалиц, Нащадок по прямій жіночій лінії Яна Жишки, так точно. І як ви, тітонько, нащадок Рудольштаттів. Це Мариня! Це омана Альберте. Ні, дорога тітонько, це вам може підтвердити пан капелан, людина правдива, богобоязка. У нього в руках були дворянські грамоти, що засвідчують це. «У мене?» – скрикнув капелан, блідий як мрець. «Ви можете в цьому зізнатися, не червоніючи перед паном Абатом?» З гіркою іронією відповів Альберт. Ви тільки виконали свій обов'язок католицького священника і австрійського підданого, коли спалили ці документи наступного дня після смерті моєї матері. Моя совість повеліла мені тоді спалити їх, але свідком цього був лише Господь, мовив капелан і ще дужче бліднучи. «Графе Альберте, скажіть, хто міг вам це відкрити?» Я вже сказав вам, пане капелане, голос, що говорить гучніше, ніж голос священника. «Що це за голос, Альберте?» – запитала я, сильно зацікавлена. «Голос, що говорить під час сну», – відповів Альберт. «Але це нічого не пояснює, сину мій», – сказав граф християн задумливо і сумно. «Голос крові, батько мій». Відповів Альберт тоном, що змусив усіх нас здригнутися. «О, Боже мій!» – скрикнув дядько, молитовно склавши руки. «Знову ті ж сни, знову та ж гра хворої уяви, які колись так терзали його бідну матір». І, нахилившись до тітоньки, він тихо додав. «Мабуть, під час своєї хвороби вона про все це говорила при дитині». І, мабуть, її слова відбилися в його дитячому мозку. «Це неможливо, братику», – відповіла Каноніса. «Альбертові не було й трьох років, коли він утратив матір». «Найімовірніше», – упівголоса заговорив капелан, що в будинку могло зберегтися щонебудь із тих проклятих еретичних писань, сповнених неправди і безбожництва, які вона зберігала – з угляду на сімейні традиції. Проте перед смертю в неї вистачило моральних сил пожертвувати ними. Ні, від них нічого не збереглося, мовив Альберт, який не пропустив жодного слова, сказаного капеланом, незважаючи на те, що той говорив дуже тихо, а молодий граф, що збуджено походжав по великій вітальній, у цей час був на іншому її кінці. «Ви самі прекрасно знаєте, пане капелани, що знищили все, і що наступного дня, після її кончини, все обшукали і перерили в її кімнаті». «Звідки ти все це взяв, Альберте?» – суворо запитав граф-християн. «Який віроломний або безрозсудний служник здумав збентежити твій юний розум?» Розповівши безсумнівно, перебільшеному вигляді, про ці сімейні події. Жоден зі служників мені цього не говорив, батьку, присягаюся моєю вірою і совістю. Виходить, це справа рук ворога роду людського, промимрив із жахом капелан. Мабуть, більш правдоподібно і більш по-християнському. ставив абат припустити що граф Альберт обдарований винятковою пам'яттю, і що події, які зазвичай проходять для дітей безслідно, відбилися в його мозку. Переконавшись у рідкісному розумі графа, я можу легко припустити, що він розвився надзвичайно рано, а пам'ять його, воїстину, надзвичайна. «Пам'ять моя вам здається такою надзвичайною лише тому, що ви самі...» Зовсім позбавлені її, заперечив сухо Альберт. Наприклад, ви не пам'ятаєте, що ви робили 1619 року після того, як мужній, вірний протестант, Вітоль Подебрат, ваш дід, дорога тітонько, останній предок, який носив наше ім'я, почервонив своєю кров'ю скелю жаху. Закладаюся, пане абате, що ви забули про ваше поводження за цих обставин. Зізнаюся, зовсім забув, — відповів абат з глузливою посмішкою, що було не дуже чемно в ту хвилину, коли нам усім стало ясно, що Альберт марить. У такому разі я вам нагадаю, — сказав Альберт, нітрохи не бентежачись. Ви почали з того, що поспішили дати пораду імператорським солдатам, які щойно пригінчили Вітольда Подебрада, тікати або сховатися, тому що ви знали, що оплізенські робітники, котрі мали мужність визнавати себе протестантами і обожнювали Вітольда, вже йшли помститися за смерть свого вождя, готуючись розтерзати на шмаття його вбивць. Потім ви вирушили до моєї прабабки, уллерікі, тремтячої і заляканої вдови Вітольда і запропонували їй прощення імператора Фердинанда II Це римсько-німецький імператор, за якого почалася 30-літня війна 1578-1637 роки народження, збереження її маєтків, титулів свободи, життя її дітей за умови якщо вона слухатиме ваших порад і платитиме за ваші послуги золотом. Вона погодилася на це. Материнська любов штовхнула її на такий легкодухий вчинок. Вона не вшанувала мученицької кончини свого шляхетного чоловіка. Вона народилася католичкою і відреклася від своєї віри тільки з любові до чоловіка. Вона не знайшла в собі сили піти на злидні вигнання. Гоніння заради того, щоб зберегти дітям віру, яку їхній батько щойно засвідчив своєю кров'ю, і зберегти їм те ім'я, яке він прославив більше за всіх своїх предків: гуситів, калекстинів, таборитів, сиріт, союзних братів і лютеран. Усе це, мила Порпоріно, назви еретичних сект, що існували в часи Яна Гуса і Мартіна Лютера. До них, очевидно, належала й та гілка роду подебрадів, од якої походимо ми. Союзні брати це первісна назва секти чеських братів, муравських братів, яка виникла в Чехії після поразки таборитів. Секта складалася переважно із селян та ремісників. Брати заперечували державу, станову та майнову нерівність, проповідуючи разом з тим непротивлення злу. Після поразки чехів у битві при Білій горі секту було розгромлено. Словом, вів далі Альберт, саксонка злякалася і поступилася. Ви заволоділи замком, ви змусили імператорських солдатів покинути його, ви врятували наші маєтки. На величезному багатті ви спалили всі наші грамоти, весь наш архів. От чому, мої тітонці, на її щастя? Не вдалося відновити родовідне древо подебрадів, і вона знайшла собі їжу, більш легкотравну, родовідру дольштаттів. За ваші послуги ви дістали велику нагороду. Ви розбагатіли, дуже розбагатіли. Через три місяці у Ліріці було дозволено вирушити до Відня і припасти до стопу імператора, який одразу милостиво дозволив їй, Змінити підданство її дітей, виховувати їх під вашим керівництвом у католицькій вірі, а в майбутньому віддати на військову службу і дозволити боротися під тими прапорами, проти яких так мужньо боролись їхні батько й діди. Словом, я й мої сини ми були зараховані до лав війська австрійського тирана. Ти й твої сини? з розпачем скрикнула тітонька бачачи, що він зовсім заговорюється. «Так, мої сини, Сигізмунд і Рудольф, – відповів пресерйозно Альберт. – Це імена мого батька і дядька, – пояснив граф християн. – Альберте, чи ти сповна розуму? – Опам'ятайся, сину мій. століття відокремлює нас від цих сумних подій, що сталися з волі Божої». Альберт стояв на своєму. Він переконав себе і хотів переконати нас у тому, що він – братислав, син Вітольда, і перший з подебрадів, який носив материнське ім'я Рудольштад. Він розповів нам про своє дитинство і про катування графа Вітольда, про який він зберіг найясніший спомин. Винуватцем мученицької смерті Вітольда він уважав єзуїта Дітмара, яким, на його думку, був хто інший, як абад-гувернер. Він говорив також про глибоку ненависть, що відчував у дитинстві до цього Дітмара, до Австрії, до імператорської династії і до католиків. Потім його спогади почали якось плутатися. Він додав масу незрозумілих речей про вічне і безперервне життя, про повернення людей з того світу на землю. Грунтуючись при цьому навірувані гуситів, начебто Янгус через сто років після своєї смерті повернеться в Чехію, щоб закінчити почату справу. За словами Альберта, пророкування це здійснилося, тому що, запевняв він, Лютер – це воскреслий Янгус. Словом, у його промові була якась дивна суміш єресі, марновірства, похмурої метафізики і поетичного марення, і все це говорилося так переконливо, з такими точними, цікавими подробицями подій, яких він нібито був свідком, і які стосувалися не тільки братислава, але й Яна Жижки і багатьох інших померлих. Він запевняв, що все це його власні минулі втілення, що ми мовчали вражені, не зважуючись ні зупинити його, ні суперечити йому дядько й тітонька, що страшенно страждали від цього, на їхню думку, нещастивого божевілля. Проте хотіли до кінця розібратися в ньому, адже божевілля Альберта вперше виявилося так відкрито, і треба ж було знати джерело лиха, щоб потім мати можливість із ним боротись. Абат намагався було обернути все на жарт, запевняючи, що граф Альберт Штукар і насмішник тішить себе, містифікуючи нас своєю надзвичайною ерудицією. Він так багато читав, говорив абат, що був безпроможний у такий от спосіб розділ за розділом, розповісти нам історію всіх століть, при тому з такими подробицями, з такою точністю, що люди, схильні вірити в чудесне, могли б подумати, начебто він дійсно сам був присутній при всіх описаних ним сценах. Каноніса, яка при всій своїй полум'яній набожності була схильна до марновірства і вже починала вірити племінникові на слово, поставилася дуже неприязно до просторікування бата і порадила йому приберегти свої жартівні пояснення до більш веселого випадку. Потім вона почала всіляко намагатися повернути племінника до дійсності. «Бережіться, тітонько!» нетерпляче відповів Альберт на її умовляння. «Бережіться, щоб я вам не сказав, хто ви така!» До тепер я гнав у себе цю думку та щось говорить мені, що біля мене стоїть зараз саксонка Уліріка. «Так ви гадаєте, бідолашне дитя моє, відповіла Каноніса, що ця розсудлива Самовіддана прабабка, яка зуміла зберегти своїм дітям життя, а нащадкам незалежність, статок, почесті, все, чим вони тепер користуються. Ви гадаєте, що вона відродилася знову у мені? Знаєте ж, Альберте, я так люблю вас, що в змозі була б зробити навіть більше, ніж вона. Я пожертвувала б своїм життям, якби цією ціною могла зцілити ваш розум, що помутився. Альберт який якийсь час мовчки дивився на тітку і в його погляді, крізь суворість, проглядала ніжність. – Ні, ні, – сказав він нарешті, підходячи до неї і опускаючись біля її ніг на коліна. – Ви ангел, і колись ви причастилися з дерев'яної чаші гуситів, а все-таки Саксонка тут, її голос сьогодні долинав до мене кілька разів. «Припустіть, що це я, Альберте!» – проказала я, намагаючись його розвеселити. «Тільки не дуже гнівайтеся на мене за те, що я не віддала вас катам 1619 року!» «Ви – моя мати!» – скрикнув він, дивлячись на мене. Страшними очима. Не говоріть мені цього, Тому що я не можу вас простити. Господь відродив мене в лоні Більш сильної жінки. Він загартував кров'ю жишки Моє єство, що збилось Із правильного шляху. Амаліє, не дивіться на мене, А головне, не говоріть зі мною. Це ваш голос, у Заподіяв мені сьогодні, ці страждання. І з цими словами Альберт стрімко вийшов, залишивши нас у найпригніченішому стані, бо ми з гіркотою переконалися в розладі його розуму. Була друга година пополудні. Перед цим ми спокійно пообідали. За обідом нічого, крім води. Альберт не пив, так що його божевільні слова – Ніяк не можна було пояснити з п'янінням. Тітонька з капеланом зараз же побігли за ним услід. Уважаючи його тяжко хворим, вони хотіли чим небудь допомогти йому, але незбагненна річ Альберт зник, немов якими чарами. Його ніде не могли знайти, ні в його кімнаті, ні в кімнаті матері, де він часто зачинявся, у жодному із завулків замку. Його всюди шукали, в саду, біля річкового заповідника, в околишніх лісах, у горах. Жодна людина не бачила його, ні поблизу, ні здалеку. Навіть слідів його не могли знайти. Ніхто в замку цієї ночі не лягав спати. Служники зі смолоскипами до самого світанку шукали його. Уся родина молилася. Наступний день минув у тій же тривозі, а наступна ніч у тій же зневірі. Не вмію вам висловити, в якому жаху була я, адже досі я жодного разу не відчувала таких хвилювань і не переживала настільки важливих сімейних подій. Я була переконана, що Альберт позбавив себе життя або втік назавжди. Зі мною стався нервовий напад, Мене трясла лихоманка, незважаючи на жах, що вселяється мені цією дивною, фатальною людиною. У мені все ще жив залишок любові до нього. У мого батька вистачило сил вирушити на полювання. Він уявляв, що десь у глибині лісів знайде слід Альберта. Бідна моя тітонька, що терзалася горем, не падала духом, була діяльна. Мужня доглядала за мною і намагалася всіх заспокоїти. Дядько молився день і ніч, бачачи його гарячу віру і стоїчну покірність волі Божій. Я пошкодувала, що ненабожна. А бат робив вигляд, бусім трохи сумує, але запевняв, що зовсім спокійний. Треба правду сказати, говорив він, граф Альберт. Під час наших подорожей жодного разу так надовго не зникав, але іноді він відчував потребу в самоті і духовному спогляданні. На думку абата, кращий засіб проти диваст молодого графа полягав у тому, аби ніколи йому не суперечити і робити вигляд, начебто нічого не помічаєш. Насправді ж, цей інтриган і найбільший егоїст. Був зацікавлений винятково в одержанні великої платні і тому намагався якомога довше протягнути строк свого перебування в гувернерах, уводячи родину в оману і приписуючи собі не існуючі заслуги. Зайнятий своїми справами і розвагами, він полишав Альберта на самого себе і, очевидно, зовсім не перешкоджав розвитку його дивацтву. Дуже можливо, що він не раз бачив його хворим і збудженим. І вже ж, не перешкоджав йому нестримно віддаватися його хворій фантазії. Безсумнівно одне, що абат умів приховувати ці диваства від усіх, хто б міг повідомити нас про них. Усі листи, отримані дядьком від друзів, були сповнені привітань з приводу достоїнств і окрасення сина – і похвал на його адресу. Очевидно, Альберт ніде і ні на кого не справляв враження хворої або не цілком нормальної людини. Хай там як, але його внутрішнє життя за всі ці вісім років мандрів було для нас непроникною таємницею. По закінченні трьох діб, бачачи, що Альберту все не з'являється, і побоюючись, що ця подія зашкодить його власним справам. Абат зібрався їхати до Праги, нібито на пошуки молодого графа, який, на його думку, міг розшукувати в цьому місці яку-небудь книгу. Альберт, подібний до вчених, говорив він, який так занурені в свої дослідження, що для задоволення цієї безневинної пристрасті готові забути весь світ. тому. Абат виїхав і більше не повернувся. Після цілого тижня болісної тривоги, коли ми стали вже зовсім втрачати надію, тітонька, проходячи повз кімнату Альберта, раптом побачила у відчинені двері, що він спокійнісінько сидить у кріслі і гладить собаку, що супроводжував його в чи подорожі. На його одежі не видно було ні бруду, ні дір. Тільки золоте шиття Потемніло, наче він був У сирому місці Або проводив ночі Просто неба І з у нього також було все гаразд Очевидно, він ходив небагато Тільки бородай волосся Свідчили про те Що він давно ними не займався Від цього дня Треба сказати Він перестав голитися І пудрити волосся Як інші чоловіки Ось чому він вам, Ніно і видався примарою. Тітонька з Лементом кинулася до нього. «Що з вами, мила тітонько?» Запитав він, цілуючи їй руку. «Можна подумати, що ви мене цілу вічність не бачили». «Бідолашний, мій хлопчику!» Скрикнула вона. «Ти ж пропадав цілий тиждень, Ні словом нас не попередивши. Ось уже сім жахливих днів, Сім жахливих ночей, як ми тебе шукаємо, плачемо за тобою, молимося за тебе. Сім днів повторив Альберт з подивом, дивлячись на неї. Тобто, ви хочете сказати, мила тітонько, сім годин? Адже я тільки сьогодні вранці пішов на прогулянку і, як бачите, повернувся, не спізнившись до вечері. «Невже я міг настільки стривожити вас такою короткою відсутністю?» «Так, звичайно», – мовила Каноніса, боячись погіршити хворобливий стан племінника, розкривши йому правду. «Це я обмовилась. Я хотіла сказати сім годин, а хвилювалась я тому, що ти не звик до таких тривалих прогулянок. До того ж, я бачила сьогодні вночі...» Поганий сон, і це вивало мене з рівноваги. Мила тітонько, чудесний мій друже, Ніжно мовив Альберт, цілуючи її руки, Ви мене любите, як малу дитину, Але батько, сподіваюся, не хвилювався. Аж ніяк, він чекає тебе вечеряти, Уявляю, який ти, мабуть, голодний. Не дуже, адже я добре пообідав. «Де й коли, Альберте? Та тут же сьогодні з вами, мила тітонько. Але я бачу, що ви все ще не прийшли до тями. Який я засмучений, що так налякав вас. Але чи міг я це передбачити? Ну, ти ж мене знаєш. Краще розкажи, де ти їв і де спав відтоді, як пішов з дому. І з сьогоднішнього ранку? Та як же я міг хотіти спати?» Як міг зголодніти? А скажи, тобі не здужається? Ні трохи. Ти не стомився? Ти, мабуть, багато ходив, піднімався в гори. Це дуже стомливо. Де ж ти був? Альберт прикрив очі рукою, мов би силкуючись згадати, але не зміг. "Зізнатися, нічого не пам'ятаю", нарешті мовив він. «Дуже вже я був зайнятий своїми думками. Я йшов, нічого не помічаючи. Як пам'ятаєте, бувало в дитинстві, адже я ніколи не міг відповісти на жодне з ваших запитань. Ну, а під час своїх подорожей ти звертав увагу на те, що бачив? Іноді, але не завжди. Я багато чого спостерігав, але багато чого й забув дякувати Богові». «А чому дякувати Богові? Та тому, що на землі доводиться бачити жахливі речі?» – відповів він, підводячись із похмурим виглядом, якого раніше тітонька не помічала в ньому. Тут вона зрозуміла, що не слід більше змушувати його говорити, і поспішила до дядька повідомити, що син його знайшовся. Ніхто в будинку ще не знав цього. Ніхто не бачив, як він повернувся. Він так само непомітно з'явився, як зник. Бідолашний дядько, який настільки мужньо переносив усі попередні страждання, не витримав такої радості, знепритомнів. Тож, коли Альберто війшов, батько мав вигляд гірше, ніж його син. Альберт, який після своїх тривалих подорожей, Зазвичай нічого не помічав із того, що діється навколо, цього вечора здавався, зовсім іншим. Він був дуже ніжний з батьком, стривожився його кепським виглядом, допитувався, що тому причиною. Коли ж йому ризикнули натякнути на те, що довело його батька до такого стану, він нічого не зрозумів, і з його щирих відповідей було видно. Що він на нічогісінько не пам'ятає про своє зникнення, що тривало? Тиждень. Те, що ви мені розповідаєте, цілком схоже на сон, мила баронесо, мовила Консуело. Це здатне не приспати мене, як ви очікували, а звести з розуму, чи мислимо, щоб людина прожила цілий тиждень, нічого не усвідомлюючи. І уявіть, це ніщо порівняні з тим, що ви ще почуєте від мене. Я прекрасно розумію, що вам важко повірити мені, аж поки ви на власні очі не переконаєтеся, що я не тільки нічого не перебільшую, але навпаки, про деякі речі змовчую, щоб скоротити свою розповідь. Знайте, я говорю вам лише про те, що бачила власними очима, і усе-таки іноді запитую себе, що ж таке Альберт, чаклун чи людина, що знущається над нами. Одначе пізно, боюся, що я зловживаю вашою люб'язністю. – Ні, це я зловживаю вашою, – відповіла Консуело. – Ви, мабуть, дуже стомилися від своєї розповіді. Хочете, відкладемо до завтра продовження цієї неймовірної історії. Добре, отже до завтра, сказала юна баронеса, обіймаючи її. Кінець 28-го розділу, читала Лілія Мироненко.